Goddag og velkommen, I lytter med til Apropos game Test, Og det her det er live show så derfor har vi også set med i dag Ej, ja. ja, og jeg hedder Christian, og det var Mathias I kunne høre Men vi har også flere folk med end det, Det har faktisk Peter med ja. Ja. Det er rigtigt Det er rigtigt Det er igen. det er rigtigt det er game Heldigvis ja. yes. ja, mm. okay. ikke nogen birds, så. Heldigvis <laughs> ikke, det sørger du for at holde dem, at holde dem væk yep. Ja, men det, vi har vi vores invitationsliste sådan hvem vi gerne vil have med, og hvem vi, hvem vi prøver at det der, at få fat på, og så, så er det bare sådan vørtsen nede i bunden. Ja. Lå, <laughs> no. ja. de at være med? Vi har det haft dem med nogle gange. Virkelig? Ja, ja, Det har jeg sgu aldrig set. Du, ja, vi tænkte, at hvis vi skulle have dem med, så skulle du i hvert fald heller ikke med, Mathias. Vel bare, uh, så vil her, så det jeg ikke en en cocktail. <laughs> det tror jeg også. Det kunne lær at Skal vi have ud, og snakke om med, vi har spillet siden sidst? Ja, yeah, yeah. det tænker jeg da. Eller måske bare for nylig. Og så husk, at det er bare øh, enkelte highlights, man gerne vil snakke lidt om, og ikke følg liste. Det følger lidt yeah, at jeg skal en eller anden her. <laughs> skal vi starte ud med... Er det, er det mig, I siger til? Nej, nej. Det er bare lige sådan ud... Jeg ja, fornævner bare, at der er nogle gange nogen, der glemmer det. Mm -hmm. Uden no. at på. <laughs> skal vi starte med Grønnefelt? Ja. <laughs> yeah. uh, på listen? Jamen, uh, rigtig meget uh, Switch. Woo, Me too. Mm. Øh, jeg har tykket mig igennem øh, hvad hedder det Mario plus Rabbids Har det, det er rigtig fedt med nu er jeg også x-com fan det ved de fleste nok godt ja, øh, så, så det er også en meget naturligt øh, meget naturligt spring for mig at tage vildt positivt overrasket over det og så øh, ellers er jeg lige øh, gået i krig med, øh, med øh, Odyssey selvfølgelig Ja. Yeah. og er rimelig begejstret for det også jeg ved der er mange, der sådan siger, at det er helt nyt og øjet, og altså, de føler, at det er den største revolution siden Super Mario 64. Der er jeg ikke lige nu. Det kan godt være, det kommer. Jeg synes faktisk, ja, ja. at Galaxy var en vildere sådan, øh, oplevelse. Øh, ja, okay. skal man sige, jeg havde mere sådan en, wow, det her det er nyt og for fornemmelse, da jeg startede det. Hvor langt er du kommet i det? Åh, oh, ja, nok også fordi jeg ikke er kommet så langt endnu. Jeg er øh, lige landet på en eller anden ø. Øh, efter have, så jeg er jeg stadig kun lige begyndelsen. Jeg har været igennem sådan en fire 5 baner eller sådan noget. Så. Nå, men hvad? Men. Altså er du ved? Er du er, er, en ø? Er det din ø eller hvad? Hmm. Øh, jeg er strandet på øh, jeg er strandet på en, øh, en eller anden ø efter at jeg har været op og hvad skete der sidst? Jeg er oppe såsom på barse og så okay. øh, ombord på en skib ja, okay. og så øh, styrt jeg ned på en ø. Så langt der er. Okay. Så jeg er kun lige begyndt at krasse i det Altså jeg vil sige det er meget interessant det der med at, øh, Altså hele hatmekanikken fungerer rigtig godt Og øh, det er en god måde At hoppe ind og ud Af forskellige skills på øh, Det føles da rimeligt øh, fresh men, øh, mm -hmm. men jeg vil sige altså øh, så er det ikke sådan fordi jeg sådan er Ikke blæst væk Over, øh, øh, over det øh, Det er på altså det, jeg, jeg, jeg synes det er fedt slægt det Øh, men øh, jeg tror måske lige, jeg skal have lov at krasse lidt mere i det, før jeg sådan er helt oppe Fedt ellers. I mm. det hele taget har jeg været afsindig glad for, øh, at jeg endelig fik uh, skaffet mig en Switch. Jeg har også øh, været uh, fuldstændig blæst væk over Breath of the Wild selvfølgelig, okay. øh, da jeg fik tænkt mig igennem det efterhånd. Og øh, så vil jeg sige uh, meget uh, bold lille spillekonsol, de har fået lavet der. Det synes jeg generelt, så den har jeg glad for. Ja, det er den nemlig, den er rigtig fed, og man føler lidt det sådan en... Øh, man har lidt den der sådan... Øh, på en eller anden måde, jeg tror særligt her i, øh, i Danmark, fordi den er sådan lidt øh, under-tippet, under eller hvad skal man sige, den, ikke, den har ikke fået sådan helt store... Øh, her det er det gået lidt mere vildt for sig på det nordamerikanske kontinent, har jeg ligesom fornemmelsen af. Yeah. Mm -hmm. øh, så, øh, så, så føler man sig lidt, lidt i sådan en... Øh, jeg, jeg har en hemmelighed-klub, når man har sådan en switch. <laughs> øh, fordi jeg ved noget, der er genialt, som I andre ikke ved. <laughs> okay. Så da man lige møder nogen på bussen, der også sidder med en switch, så kan man lige... Ja, så man kan man godt øh, lide... Så, ja. så, så er de stadigvæk, der er så få, We der in har dem. <laughs> ja, lige præcis. Man kan godt lige sådan en ikke anerkendende til dem, når ja. de har den. Så, så på den måde, ja. Hvad fedt. Øh, det er mm. Maja Rappestad, det er jo... Det kunne det måske være meget fedt at høre mere om det, fordi at det har vi jo ikke fået til anmeldelse. Så vi har ikke snakket så længe. Uhuh! Ja, Nå, no, nej. Ja, men, jamen, det kan jeg, godt, jeg kan godt sige noget om det. Uh, jeg synes, at uh, Mario plus rabbits er. Uh, det er uh, det mest uh, overbevisende bud på et uh, en Nintendo til, der ikke er lavet en nintendo selv, jeg nogensinde har prøvet. Um, og det er jo ikke, fordi der ikke er andre, der også har prøvet det før. Altså, de har jo haft små... De har haft andre firmaer til at, at byde ind med, med Nintendo-titler... Hvad hedder det nu? Dem, der lavede det der Metroid-spil, for eksempel. No. Hvad var det, hed? Hvad siger du? Mercury Steam, der lavede uh, Samus Returns. Nej, nej, nej, nej, nej. Uh, nej, der blev lavet sådan no. et... et uh, no. Team Ninja. Præcis, no. der var den. Og der har været sådan forskellige andre bud, som, som var sådan lidt, åh, uh, oh, nogen synes det var fedt, og nogen synes ikke osv. Øh, det her, det føles, de har virkelig forstået, hvad det var, de skulle tage fat i, øh, for at give det Nintendo charme. Men så har de til gengæld turet og været, øh, hvad skal man sige, tilpas? Åh, oh, det lyder altid så dumt, når man siger voksen. Jeg synes altid, at folk, der har været inde og se en eller anden Pixar-film, siger, at der er også humor for voksne i den. De sådan lidt, ja, ja, det er fint, det er godt. Mm -hmm. øh, og sådan har jeg det måske også det lidt, tyngde, lidt med det her Mario plus Rabbids. Men, men, men, det, men, men det er stadigvæk sådan, at mange af de der uh, throwaway-jokes og sådan noget, der er i spillet, er charmerende og er, uh, og, uh, er tilpas, uh, sådan finurlig til, at, at det faktisk er virkelig et morsomt spil på mange måder. Det er selvfølgelig kun historier og overflade alt sammen. Mekanisk, der, er det, der, det er, der, der fanger de også den der Nintendo-ting med at gøre noget super, super, super super simpelt. Der er i virkeligheden ikke ret mange øh, ting, du skal have styr på for at, at, at komme i gang med spillet. Men det kræver en hel del, og når du kommer længere ind i det, så, så, så, skal du, så er der nogle steder, hvor du altså lige bliver nødt til at tænke dig om. Og, og særligt hvis du er interesseret i, og det er jeg, og det er ikke mm. lykkedes for mig nu, men jeg er interesseret i at få, få lavet ligesom max score i, i alle, alle baner. Du, lige præcis, du får en, du får en rating baseret på, på, hvor mange turns du bruger til at gennemføre de enkelte missioner. Og der er selvfølgelig sådan et optimalt antal turns, øh, og det kan man godt blive lidt besat af. Mm -hmm. Det har de fanget rigtig, rigtig godt, at, at dem, der sådan er lidt mere hardcore, de kommer til at blive fuldstændig opslugt af det, fordi der er nogle af dem, der er altså rimelig stramme øh, tids, øh, hvad noget, timelines, du har for at kunne, øh, kunne nå det. Og så andre, øh, altså mere casual, skal nok få lov at komme igennem hele spillet og skal nok nå til vejs ende uden at ramme panden imod en mur, så at de øh, kaster det fra sig i øh, frustration. Og der er jo sådan en easy mode også jo, i hver bane, når du starter den op, så kan du få lov at lige trykke på, øh, jeg kan ikke huske, hvad de kalder den, tror jeg bare måske, de kalder den easy mode. Øh, når du trykker på en, en knap, så, så spørger den, om du vil have lidt af dit health tilbage, hvis du har mistet noget siden sidste kamp, og, og den øh, dømmer fjenderne er lidt mere ned, gør dem lidt sværere. Så det, det, er, øh, det er ligesom til at komme til for alle, og en rigtig god introduktion til turbaserede strategispil. Jeg er, øh, jeg er faktisk rigtig imponeret over spillet, mm. øh, og, og, og det er en genre. Altså, det hele der turbaserede strategi, noget, eller taktik hedder det. Uh, turbaseret taktikspil er er virkelig uh, det er near and dear to my heart. Så uh, så uh, det var lige uh, ren mums. det land på et tørt sted. Det var fedt. Mm. Mm. Det da Lovely. Mm. Det <laughs> så det, det kan måske ikke helt måle sig med sin tydelige inspirationskilde de nye XCOM spil, men det gør måske ikke noget i sidste ende eller Nej, altså det, det, det er jo ikke, øh, hvad kan sige, øh, det kommer ind på, hvordan du ligesom gør det op, fordi du kan jo, øh, selvom du måske har, har færre virkemidler at spille med, øh, så bliver du stadigvæk nødt til at have en, øh, altså du bliver stadigvæk nødt til at sætte dig rigtig godt ind i, hvad du kan med de virkemidler, selvom de er få. Mm. Øh, for at gennemføre nogle af de der baner Altså det er et, et, et rigtig godt turbaseret taktikspil Der er du jo, øh, virkelig sådan øh, Der sidder du jo hele tiden og optimerer på alle dine moves Du sidder hele tiden og, og, og overvejer Okay, hvis nu jeg lige starter med at ham der han gør det Så gør det så at de her de flytter sig derhen Og det, altså hele den optimeringstankegang er jo præcis den samme Selvom dine, selvom dine moves er, er lidt mere indskrænket, selvom det ikke har så mange mekanismer, du kan pille i, øh, så, så når du kommer til de der rigtig stramme øh, deadlines, for hvor langt du... Øh, eller hvad skal jeg Deadline, det lyder forkert, fordi det er jo turbaseret, så du er ikke sådan, at du sidder med sekunder, der taler ned. men, <laughs> men det, du, når, når du skal nå at lave et eller andet inden for to eller tre moves, nogle gange kun et move, skal du nå at gennemføre øh, og, og, og hvad hedder, smadre alle fjenderne. Øhm, der kan du virkelig komme til at sidde, altså bliver det virkelig puzzle? Altså det er jo det, det er i virkeligheden. Så er det jo sådan øh, nærmest et puzzlespil, ikke? Øh, Turbaseret taktikspil på den måde. Og, og det er det samme, altså der kan du godt få noget, altså der får du kilet det samme fuldstændig, selvom det er simplere. Mm. Øhm, det vil jeg påstå. Så kan det godt være, at det ikke har helt så sejt et skin i så øjne, men... Øh, <laughs> men yeah, um, rabbits det the shit. Yes. Ja, og det er første gang, jeg har spillet Jamen. noget som helst, hvor de der Rabbids-karakterer har været med i. Jeg bare har til bare tilnærmest haft uh, tålmodighed til eller har kunnet holde ud. Okay. For ellers mm. så har jeg egentlig synes de var sådan lidt uh, det der potty humor der meget uh, dominerede Rabbids-universet. Ja. Jeg er måske ikke lige meget, men mødet med, mellem Nintendo og den humor fungerer faktisk overraskende godt. Det ved jeg ikke Så hvorfor. det er det fordi... Ja, sorry. Nej, men det er bare... Jeg er måske lidt biased, fordi jeg, jeg kan rigtig godt lide Rayman. Så at, at ligesom fortsætte med at se, hvordan, hvordan Rabbids bare tager rampelyset igen og igen, når man tænker på, at de kom fra Rayman. Det, ja, ja. det gør lidt ondt, og oven i så, så fik jeg faktisk også lov til at prøve uh, Super, uh, Super Mario plus Rabbids uh, til Gamescom. Og der, um, der, der, der vil jeg gerne ligesom, få et indtryk af det her taktiske spil. Men så øh, øh, Nintendo-repræsentanten øh, skulle lige øh, give mig en øh, en guide og ligesom fortælle mig, at gå der Janne, så kan du se her de de forskellige karakterer. Så hver gang de blev ved med at fremhæve, sådan, oh, try to go over there, look at the rapids og sådan, oh, they have a crazy sense of humor, they're just so quirky, så skulle jeg bare stå der med et tvunget smil, sådan, yeah, mm -hmm. yes, yes, Det er super, nice. ja, fordi, yeah. fordi hver gang, jeg skulle sådan, prøve at udforske miljøet, og det ville jeg jo egentlig gerne i den der demo, det var ikke det, men bare at få... Smid den der besked ned i min hals med sådan at, jamen, prøv at se de her rabbits, de er bare så sjove og spøjse, nej, jeg gider ikke, lad mig nu bare komme videre til næste kamp for bugger. Det er sådan lidt, lidt ærgerligt, så til for når, man, når jeg sådan vurderer det og, og tænker på, at rabbits nok er det værste ved spillet, så hvis man, altså er, de, er de sådan forsvinde nemmere at ignorere, hvis man nu falder pladask for spillet, ligesom det lyder til, du er. Jo, jeg jeg, jeg altså pladask og pladask, altså skulle jeg smide stjerner efter det, så er det, så er det nok 4 ud af 5, ikke? Men, men, men det er ikke en perfekt score på nogen måde, fordi der er der bestemt ting, du kan lave om. Øh, ignorere dem. Øh, jeg ved ikke, hvorfor det er, men jeg synes, der var bare nogle ting ved... Nej, altså hvis du hader rabbits, så... Øh så kan du øh, lade være med at... Øh, du går tit forbi, når du går rundt på kortet, så går du tit forbi sådan nogle øh, scenarier, hvor der står en knap, og så står der look, og så øh, skifter kameraet over, og så kan du se to rabbits, der sidder og ruer rundt nede i toilettet eller gør et eller andet, ikke? fjollet, ja. som er ligegyldigt. Det er jo det, kan det du bare, jeg søger være... på demoen, ja. Ja, ja, lige præcis. Og det, og, og det, det kunne man næsten godt høre. Og, og selvfølgelig kan du da bare glemme det, og være ligeglad med det, men så... Øh, så... Øh, så øh, øh, Dukker de jo så også op i, nu er det måske meget nok at kalde det cutscenes, men der er de her små klip indimellem. Øh, og der er de med, og, men, men jeg synes bare, der er et eller andet. Altså for eksempel den her Peach-karakter, eller den her Peach-versionen af, af Rabbit. Rabbit-Peach, ja. Yeah. Eller rabbits version af Peach, yes. Den øh, Det er sådan lidt øh, med at slå ud med sit hår hele tiden og være så tilfreds med det der med at være kommet i den her prinsesse -kostyme. Det, det nåede aldrig at blive slidt for mig. Det synes jeg faktisk var sjovt nok, hele vejen igennem spillet. Der var lige ikke noget i det, sådan. Så, men altså, helt undgået. Hvis du hader rabbits så, så skulle du måske nok lade være. Men, men jeg vil sige så ikke, det, det var en detractor. Jeg synes, det var charmerende nok. Helt sikkert. Okay. Det er positivt. Positivt, ja. hører. Giv mig håb lidt endnu. Giv mig, ja. Giv mig også håb for at Rayman comeback, selvfølgelig. One day. Det kommer, det kommer Vi til at ske, men ikke flere rabbits tak. Mm. <laughs> <laughs> nej, nej, jeg tror også, det er, fordi, jeg ikke spillet nogen Rabbids-spil rigtigt netop, fordi jeg ikke har. Så derfor kan jeg godt tåle dem i det her. Okay. Ja. Hvad, men, jeg, sig. jeg synes, det er frygteligt. Hvad har du spillet? Præcis samme spil som Goom, så. <laughs> det har bare været Switch. Men, du kan se lidt mere om det, nu. jeg havde <laughs> ikke <meget> at sige. <laughs> øh, hvad hvad har jeg har sig? faktisk spillet mere, måske. Jeg har faktisk klaret, at se. <gasps> Ufatteligt nok. Første gang i mange år, at jeg har klaret et spil inden for en uge af <laughs> Ja. Men det er virkelig en fed fornemmelse. Jeg synes, øh, jeg havde det meget ligesom dig, Peter, til at starte med, og egentlig helt indtil jeg til den bane, som de har vist meget frem til mange i tre konferencer, der hedder Metro City, som er sådan en meget realistisk byverden, den har jeg sikkert set. Er det ikke New Donk City? Jo, New okay. Donk City, så en okay. Metro Kingdom, kalder de det. Ja, okay. Uh, New Donk City. Men, men, men, men, men der, der, der ramte magien mig, og så fra der og ud, var det bare den mest fantastiske oplevelse, jeg nok nogensinde har haft med et spil. Og jeg havde det totalt ligesom, da jeg så, uh, altså jeg spillede Maja 64 første gang som barn, hvilket var det første spil, jeg spillede. Så det var det hele... Det var med en god start. Ja, det må man sige, god start, men jeg kan være med at smile lidt, fordi det var ja. Ja, lidt senere i mit, no, yeah, anyway. Ja. <laughs> må jeg nok bare vedkende mig gammel efterhånden. Men det var, det er helt fantastisk, altså. Ja. Jeg synes, det er, og, og, og, og da, da jeg kom til slutningen af spillet, så, så øh, klappede jeg, og, og, og havde tårer i øjnene, og var fuldstændig sådan, altså det har jeg sgu aldrig prøvet før. Øh, total, bare sådan en stor hyld til hele min barndom, og de forstår bare at trykke på alle de rigtige knapper, så man virkelig bliver sådan emotionel og føler, at det er, so ja, det er noget helt specielt der. Ja. Jeg synes, det er, altså lige umiddelbart, så er det i hvert fald mit yndlings Mario- og platformspil. Og helt klart også et af de bedste spil, jeg nogensinde har spillet. Bedre uh, end Border. Bedre end oh. border ja, okay. helt sikkert. Uh. Men er der en sang om kage? Eller nej, det ved jeg ikke engang, du skal afsløre. Kan ja, det, det, det, må vi, det er op til fortolkningen, kan vi sige det sådan? Nej, i hvert fald. Når det kommer til Super Mario Odyssey, så er der en fremragende sang. Det er lyrik, ja. Og, og den bliver også brugt fantastisk øh, i spillet. Mm. Ja, det er, Jamen altså, jeg har tvivlen komme til gode. Jeg har da ikke øh, stødt på noget, hvor jeg tænker, det her det er ikke værd at blive ved med at spille. Så... Og <laughs> ja, dem, sige, og, no. Når man sådan lige krasser i de der... Øh, hvad hedder de der? Nu er jeg jo normalt ikke sådan den store fame af Hvad det, den hedder? Metacritic, men, øh, ah. men, men øh, derfor så er det da ikke gået min næse i at øh, to af de højeste rated spil i år, begge to er en spil. Øh, for, for det ikke skal allerede, så Majo Odyssey, hvis PT, et af de højeste rated spil, nogensinde på Metacritic også? Ja, det kan godt være. Men, men derfor så, <laughs> stadigvæk, det er det stadigvæk et totalt luksusår. Altså, det er virkelig... Øh, Ja. Det, man må sige, efter en uh, slatten omgang uh, Wii U, så er det godt nok et vigt comeback, de har haft. <laughs> det er uh, helt uh, sindssygt. Det må man sige. Ja, yeah, Breath of the Wild, det er helt klart. Altså, jeg er sådan lidt i tvivl om, om det er Mario sige eller Breath of Blah, og Zelda, der er <laughs> mit unglingsspil i år. Men det er fandme godt. Og det fedeste af det hele, det er, når man har klaret det, så er du ikke engang halvvejs igennem spillet. Altså, Det, det fortsætter bare, og det åbner op for Helt vildt meget nyt, og du går tilbage til alt det, du ligesom har været i, og så er det helt anderledes, og en hel masse nye verden. og altså, der er jo 999 af de der måneder, man skal finde i spillet, og da jeg har klart spillet, der havde jeg 250, så der er et godt stykke vej endnu, mm. <laughs> og det er stadig lige så sjovt at spille, det ved jeg ikke, om du har haft den oplysning, men jeg synes, det er virkelig, at finde de der måneder, altså, det går ret hurtigt, men det føles... Det føles, som om, det føles bare hele tiden som om, man laver noget, og det er hele tiden forskelligt. Altså, du mm. laver noget, ja. det samme, det, det, sådan, det synes jeg virkelig er fedt. Uh, man er hele tiden underholdt, det, det kan jeg rigtig godt løbe. Så det, det er nok, ja, det er stort set det eneste, jeg har spillet. Men i morgen står den på Call of Duty uh, World War 2. det glæder jeg mig til. Så du går fra et mesterværk til et andet? Ja, præcis. Ja. Plus ekstra kill hitler. Oh. Jeg, er ret, jeg, jeg er ret hyped. Over, ja, det gør man i Mario Odyssey. <laughs> ja. Altså, ja, ej, nu skal du ikke spøjle det, ja. Barser altså, Hitler, okay. Men, men der er et eller andet, mm. altså man kan sige, ja, ja, nu glæder jeg mig til at have den oplevelse, og jeg er bestemt ikke afvist nok, for at jeg nok også får den. Men, men, øh, men der skete, øh, siden Super Mario 64, så har det helt klart været Super Mario Galaxy, det første af dem særligt. Så ligesom var den der, hvor man, det der med at rende rundt på sådan en kugle, og at kuglen, ligesom, Du kunne komme hele vejen rundt om kuglen, og den er kul, og det hele bare drejede med rundt og skyde. Altså, Jeg ved ikke, hvad det var, der skete, men jeg tror også, det var koblet med det der... Jeg mener, det var også Koji Kondo, der havde skrevet musikken til det. Altså det soundtrack og det der. Der, der var også et eller andet i det, der var gællede enormt meget for mig yeah. øh, i Super Mario Galaxy. Og som, som et åbningsøjeblik, altså den måde, øh, spillet åbnede sig op på i Super Mario Galaxy, var ret... Du sad ret hurtigt og tænkte, wow! Jeg en masse muligheder, jeg har, øh, og der, der er det lidt mere et slow burn, føler jeg, at komme ind i det her spil. Det er ja. ikke sådan, det, det har ikke den der ved lige pludselig, så, så går det bare op for en, hvad det er, man skal tage i gang med. Øh, mm -hmm. På en eller anden måde, så, så åbnede Super og Galaxy bare mere sådan, det her det bliver vildt. Yeah. Øhm, Ja, på en eller anden måde, men altså jeg glæder mig rigtig meget til at have den oplevelse, jeg glæder mig til at komme til New Don't City, for, fordi jeg er der ikke, ikke afvisende overfor, og man kan sige, men man får jo også en lidt spoilers i, eller ikke spoilers, hvad hedder det sådan noget. man får sådan lidt, øh, første gang man møder ham der taxichaufføren, der står ude i den der, øh, jeg tror det er sådan, yeah. den der frosne ørken der, ikke? Yeah, mm -hmm. Æm, faktisk har man stået på ham, så tænker man Nå ja, det er rigtigt, det er det her spil, hvor de har De her mennesker som, som er rigtige mennesker Og, sådan. Yeah. og man, man tænker da sådan lidt Nå ja, okay, hvad er det egentlig, hvor er det egentlig, de vil hen med det Og hvorfor er det, de har gjort det og sådan noget ting så, så glæder man sig til at komme længere ind i det Ja, men helt men... sikkert Jeg kan godt forstå, hvad du siger Jeg havde det også på samme måde, da jeg startede spillet Jeg synes også, det var lidt mm -hmm. slow burn, men jeg blev hurtigt fanget af det en ting, der til gengæld er lidt sjov, det ved jeg ikke, om jeg har tænkt over, men det der med, at der er rigtige mennesker med i det, jeg så ikke, I havde øh, pointeret det i deres anmeldelse også. Har I tænkt over, når der nu er helt almindelige mennesker, hvad, hvad fanden er Mario så? Altså, han er sådan en lille, underlig, hårløs mand, med, der overhovedet ikke ligner nogen andre. Altså, han er jo sådan en total freak i den der verden. Jamen, man ser ham jo i badetøj, eller du kan få ham i badetøj. Han er, ja, okay. jeg, simpelthen bare, jeg vil have regnet med, når han er italiener, han så var behovet som min mormor ikke er, altså, men han er totalt. Uh... Bare skaldet på brostedet. Yeah, er set en, uh, en af alle de der uh, clickbait artikler for efterhånden nogle år siden, der var sådan en med, folk, med en, der havde lavet sådan en. Uh, en eller anden Photoshop-artist, der havde lavet sådan en virkelige versioner af fiktive figurer, oh, hvor ja. Mario var en af dem. Det kan jeg ikke huske. Det Nej, ikke jo, Overhovedet ikke. jeg Nej, okay, tror fordi jeg har jeg sådan... at drikke det ud af min hjerne, men jeg tror stadig, det, det er der Det er sådan lidt vanvittigt creepy ud. En, der havde lavet sådan en fotorealistisk øh, Nå, jo, jo, jo, skin jo, jo, jo, jo. og skæg og alt det der. Ja, så. Jo, anyway, kom jeg bare lige til at tænke på. Det få forhåbentlig ikke ja. den fortolkning sig, eller heldigvis ikke fortolkning. Ja. Ja. den fortolkning. Randen, Peter. er du lavede. Ja, så kan jeg ikke få meget ret om det. Må jeg lige spørge bare lige for at komme lidt væk fra Nintendo. Er der ikke nogen af jer, der skal have Call of Duty i morgen? Jamen, udkommer det i morgen. Okay. Ofe, det, er det er der, der ikke. Er satme, det <laughs> det, det kommer mig, der er super hyped over at komme tilbage til 2. verdenskrig. Jeg glæder mig, men jeg håber på... Det er sjovt, at man, man skulle, anden skulle anden. nå det til. <laughs> at man siger, det er fedt at komme tilbage til 2. verdenskrig, og det er måske ja. en ret, øh, <laughs> det, det, ikke ret... Nu at du se, når du sidder og alle mine venner. Sætning jeg yder aldrig, siger. Den. <laughs> øh... Okay, det ser yes. vi er ude, det der. Yes. Æh, yes. Jeg var ikke den første til at sige noget kontroversielt. Woo! Nej, men, men øh, jeg kan bare huske, at jeg startede i GameTest. Der var der ikke andet end 2. verdenskrigs-shooters. Og det var mm. hele tiden, og det var hver måned, og det var flere stykker. Det var konstant. <laughs> det jeg kan huske, sidste det vi var ved over det. Men, øh, okay, det er også øh, godt 10 år siden. Så. Det er 20 år siden. Det er nu, vi skal nej, nej. Wow. Er det jeg ikke findes, det? er det er findes, ikke sådan start 0 at vi havde den der anden verdenskrig? Det var en timer nummer Nej, det var sådan noget midt, det var ja, lige præcis, det var sådan uh, midt. Ja ja, det, jo, det startede i starten af nullerne. Så jo, du har ret. Men, uh, mm. det var, uh, det var, jeg startede game test sådan i midt nullerne. Ja, okay. Okay. Ja ja, men, ved hvad, jeg glæder mig, og jeg håber, hvis der er nogen derude der lytter med, og uh, mm. Vil dele deres glæde med mig, så skriv lige i kommentarerne. Ja, så for eksempel Niels Bakke, som er kommet ind på chatten. Hej Nils. Hej Niels. Godt, du, uh, vi er mægtig glade for, at du gider at os i aften. Og selvfølgelig også vores, uh, vores uh, uh, gametest-tysker, uh, Fyn. Ja, for, uh, ja det, det er gametest. Uh, håber ikke, kan blive alt for... Ja, det er... Det bliver opredet over, vi snakker om. Ja, Call of Duty så havde nemlig en stor bonus. så jeg bare tænker ej jeg kunne heller ikke lide de der, de der spil det er godt øh, med synes... moderne krigsførelser hurtigt vi skal finde et nyt <laughs> Vi skulle ikke invitere mig med hvad, øh, hvad med jer andre for den, er der, øh... hvad har du spillet jeg spillede Call of Duty ej øh, jeg, jeg har spillet jeg har spillet øh, Guagamelee på PS4 Og øh, hvis jeg lige må spoilede en nyhed så Guagamelee 2 er annonceret Woo! Woo! Ja. du er, er. er du færdig så... Det Farameli der sgu ingen der. Efter? Ja, jeg jeg ved bare ikke, at du var fan af lige præcis Guagamelee, men selvfølgelig. Jo, det er Metroidvania spil. Det er super. Er det din er du bare sådan er det helt eller dine genre? Ej, ikke min favoritgenre. Det må jo nok være third person character action og eller fighting spil. Men Metroidvanias er der altid, mm, de er så dejlige. Okay. Æh, især når man lige vender tilbage Til et spil som Guagamela Jeg tror jeg kom Halvvejs ah, Måske En, en, en vejs igennem det på, øh, et, på den originale udgivelse Og det der så er sket nu Det er at nu hvor Guagamela 2 Er blevet annonceret til øh, Jeg tror indtil videre Så er det de nye konsoller Måske først til Playstation eller sådan. Det var i hvert fald det der Paris Games Week hvor der også sådan en indie spotlight og så hey Guagamelee 2. Og det er så sagt, så, så, så skete der det med det første Guagamelee spil, at det blev udgivet på, på PS3, Xbox 360 og, og PC. Og så bagefter så fik det så også en udvidet sådan, Super Turbo Championship Edition, som de kaldte det, til de nye konsoller, dem som mm. vi er så glade for lige nu. Og det underlige er så, at øh, før jeg fik set mig om, og jeg startede, startede forfra på, øh, på, på Quagamele til min dejlige PS4 her, så er det sådan, at jeg lagde hurtigt mærke til, at, øh, at der var sgu noget lidt underligt over det. det er sådan, jeg, jeg fik startet spillet op, øh, mine luchador, der øh, hoppede rundt på platformer og, og øh, benyttede sig af et øh, nemt kombosystem i 2D-Metroidvania-landskab, så, øh, så fik jeg klaret øh, den første sådan, opgave, og så fik jeg viden, at nu skal du herhen på mappen. Sådan, sådan, wait a second, det er sgu da overhovedet ikke det er overhovedet ikke det, sted, jeg husker fra originalen. Så det, de har åbenbart sådan, lavet sådan, en forholdsvis stor del af begyndelsen på spillet. Det er de simpelthen lavet om for at introducere nogle nye bosser og nogle nye karakterer, sådan have et lidt andet flow. Så jeg, kom, jeg, jeg blev sendt hen til sådan en, en, en flod, eller sådan en, en, en, en kanal-landskab, øh, øh, og jeg fik stadigvæk den næste power-up, som øh, det var meningen fra originalen, men jeg kom et helt andet sted hen sammenlignet med originalen, så det var bare super underligt. Jeg det, har det det, det, det lidt som om, hvis man bare sådan, laver et remake af et eller andet, øh, klassisk spil, og så er det bare sådan, at man, åh, jeg kan godt huske det der, det der sted og jeg kan de der replikker, og så bare sådan, de, de laver lige en lille bitte ting om sådan, nej, det, det er sgu ikke rigtigt, Hva, hvad, hvad er der med er det bare en, der er blevet sindssygt, Hva, hvad er jeg i gang i? Men var det ikke fordi, det var en ret dårlig start, det var lige havde? Det, det synes jeg ikke sådan umiddelbart, jeg synes det var en lidt mere stille og rolig start, altså selvfølgelig, så jeg, jeg, jeg prøver at huske tilbage på, hvorfor jeg, at jeg stoppede, med at, hvis, hvorfor jeg lige kom fra kval at mede på min gamle PS3 originaludgave. Yeah. Og ja, selvfølgelig så blev jeg distraheret af andre spil og game projekter og loot og alt det der. Men, øh, men det kunne selvfølgelig også være sådan ubevidst at jeg sådan havde danset meget indtryk af at starten var lidt langsom. I don't know. Jeg synes i hvert fald at det er meget underligt, fordi de de er heller ikke så der er en intro cut eller sådan det den cut som ligesom sparker sparker spillets præmis og plot i gang. Det, de er overhovedet ikke elegante med deres tilføjelse af nogle karakterer og bosser. Fordi der, man kan se i hele persongaleriet og alle bosserne, der står samlet og ah, griner af en. Så man ligesom kan få en fornemmelse for, sådan at oh, alle I idioter, jeg skal nedvække jer. Men så men så lige sidste sekund af cutscene, så kommer der lige nyen og siger, hey guys, det did I miss something? Sådan, du var ikke til at starte med. Meget, meget ondtligt, må jeg sige. Ja, okay. Det sådan, jeg har lavet sådan. De sí, <laughs> Cool. Ja. Yeah, fedt. Er jeg virkelig den eneste at spille Guagamelee? Jeg, jeg, jeg har spillet på det, Jeg synes ikke, det var særlig nice. Åh, <laughs> oh, man. Sorry. Det er virkelig, virkelig skuffende, når man har siddet og været så begejstret for noget, som du lige var yes. der. Så kommer der bare sådan i, ah, men jeg synes ikke, det var særlig fedt. <laughs> det synes jeg ikke. Sorry. Prøv at no. høre, jeg har ikke en 3D-spil. Jeg kan ikke spille det der Samus Return-spil. Åh, oh, nice ja, no, no, yeah, okay. <laughs> okay. Hvorfor skaffer du dig sådan en? Ja, yeah, du skal spille samme Returns, det er Jeg brugte sådan i 10 sekunder til Gamescom, og jeg kunne bare ikke finde ud af, om jeg kunne styre med D-padden. Så var sådan et... Nå. No. <laughs> okay. Ikke et godt førstehåndsindtryk på 10 sekunder. Nej, jeg synes, man, man vender sig hurtigt til det. Altså... Ja. Men det... Ja, det... Altså var det, fordi det var svært at finde ud af, om du kunne styre med D-padden eller ej, eller fordi man ikke kunne gøre det? <laughs> jeg stod bare og kiggede rundt Help anybody! Kan du ikke hjælpe, når jeg trykker på den? Betyder det ikke, du bruger den? Hjælp! Jeg har brug for, for hjælp! Jeg er professionel specialist. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke komme over den der piller i et platformspil! Hvordan hopper jeg rejt? Hold den ikke? Men, øh, nemme jokes er nemme, <laughs> Men, øh, men når det så er sagt, den? så... Hvad <laughs> bare havde jeg også den feature i den. <laughs> Måske, Måske. Der er mange spiller, uh, men, men, men nej, jeg, jeg havde nok bare lidt håbet på, at jeg som tidligere Game Boy advance spiller lidt DS-spiller bare kunne hoppe over til den her 3DS og så lige prøve det, men så var der sådan, øh, uh, joystick og... They changed things! They changed it! I don't like it! Skal ikke passe, at det der der kommer til at minde først eller mest om alderen hurtigst, når du er den yngste med oh, det, det kan tæs. være! Christian, hvad? Hvad siger oh, hvad du? Åh, oh, uh, jeg ikke for, jeg ikke forstår hvad du siger. Nej, det var, ja, fine, det var også en tid, de Christian, han testen han snakket til. Ja, det var det. What? Ja, ja. Okay, haf din tour. Min tour. Okay, jeg spiller Europa. Spin tires. Spind oh, tires. Uh, spin tires. Julup. Tre rundt. Tre rundt. Tre rundt. Dreger rundt ja. <laughs> det er en pc-spiller ja. kom for noget tid siden. Øh, som, hvor man kører rundt i sådan et besværligt terræn og så øh, kører man med store lastbiler og så gælder det så om at sørge for, at man kører steder, hvor den ligesom kan få og det det. Så ikke helt, vel, man tage fat med hjulene og så køre op, og så kan man lige sætte differentiale på, og så kan den køre bedre. Og så så nogle kan man også lige trække en bil efter sig eller et eller andet, og så kører man afsted. Og så simulerer den sådan forskellige forskellig hvis du kører i vand, eller hvis det væsker er i din tank simulere det her mod, og du kan se at du sådan sidder fast på dækken, eller bliver kørt, kørt i smad, hvis du sidder fast, så du det for svært ved at køre væk derfra og sådan noget. Og så er okay. der lavet en, en speciel udgave, som hedder Mud Runners, som er udkommet til kontrollerne nu. Og Hå. det er sådan, de sidder dig med. Mud Runners! Mud Runners. Det har jeg godt set. Jeg havde ja. sådan noget mig, året, hvad fanden det var. Men så tænkte jeg, ja. ikke noget for mig. Det kan godt være. Det er <laughs> rigtig sjovt, det kan jeg love det for. Jeg tror måske ikke, det er sjovt at kigge på, <laughs> men det er rigtig sjovt spil og så, er der, så den starter ud med at der er, sådan, øh, der er selvfølgelig en tutorial som du bliver sat ind i at gå ud på og sådan noget. og så er der så nogle challenges som den råder ind til at tage dig, sådan forskellige scenarier, hvor du skal opfylde eller klare ting og så er der så tre øh, modifikationer, du får ekstra stjerner for hvis du også klarer dem mm. det kan være noget med at køre i om natten eller have det inden fra først person view, hvor du ser det inden fra fik, og det rigtig rigtig svært at du skal prøve at køre hen og sådan en køre på sådan, siden af sådan en bakke det er meget meget meget, meget smal, og så eller om at ikke at dreje for tidligt, fordi så kører du hen over sådan en stor sten, der måske er oppe af bjerget, og så kan din bil ikke det komme op over, og heller ikke få sent, fordi så de kører den ud over. Øh, men det er rigtig sjovt. Og så er der en kommentar. Du sælger det virkelig godt. Jamen, det, er, op, du sælger det, godt. det er virkelig sjovt. Altså, det lyder helt vildt mærkeligt og helt nørdet, men det er altså bare sjovt. Og så kameraet sådan virkelig fucked op, fordi du sådan... Øh, det plejer heller ikke at være et særligt godt argument i et spil. Normalt så plejer kameraet det er fikseret på et punkt på bilen. Eller eller en karakter eller noget, hvor du så godt kan dreje den rundt om, ikke? men det er ligesom mm. den, den er på. hvis du drejer lidt til siden, så gør den bare sådan her. Ikke? Mm. I det her, der er det sådan et meget stort røde hvor du kan kigge, så drejer du sådan her, og så begynder den at dreje rundt om. Og, og det samme den anden vej, ikke? så kigger den her vej, og så begynder den at dreje rundt om. Sådan, så du kan dreje kameraet sådan ud, så den kigger. står foran din bil, men så også kigger sådan fremad, så du kan se, hvad der er lige foran din bil, når du kører fremad. Hmm. I stedet for at du bare kigger bagud på bilen, altså kigger, bilen, altså bagud, så kigger du simpelthen på den altså foran. For at du ligesom kan se, hvad, hvad, kører, hvad kommer der hen over Julen eller hvad kommer hjulene hen over nu? Så hvordan sker det sådan? Ja. Det lyder det, altså jeg... lidt kedeligt. Det er rigtig, rigtig <laughs> sjovt. Det er sjovt. Det, det, er, det er sådan noget vores, det sjovt. Jamen det lyder altså det gengæld også som om den, altså for ligesom at få glæden af den oplevelse, du startede med beskrevet, så lyder det som, så også som om den kameravinkel er en nødvendighed nærmest. Ja, det er den. Det der sådan lidt underligt døde, lazy eye kamera. Yeah. Ja. Okay. Og så kampagnen uh, går så ud på At der er sådan en større åben map Hvor man så skal køre øh, Sådan nogle træ Hvad hedder det, Sådan nogle træ Og stykker Stammer. træ Stammer Træ-stammer Ja, så kører ja, du ja, ja. med afsted Hen til oh sådan nogle mills Og så skal du så ved din bil op Så den bliver endnu tungere Og så skal du ligesom køre den sted, Og så kan den måske sidde fast i uh, mudret Og så hvis du spiller på hardcore mode Så må du ikke bare starte forfra Så skal du så køre derhen med et andet køretøj Og, og få den fri og så gælder man få stammer op, så du får nogle pointe, så kan du låse op for mere kort og sådan noget. Det, det er et fantastisk spil, altså. Oh, <laughs> jeg tror Kæst, faktisk, jeg, jeg tror også Holm kort så det ved Gamescom, der vi vende ved Focus Entertainment. Der, vi prøvede det ikke, vi fik ikke en demo af det. Der var, der, der stå, der var det bare en deres lounge der, hvor de, de havde nogle tv der up hvor man kunne spille det henne. Right. Men det blødte ligesom ikke din <laughs> mind, kunne jeg fornemme. Men, uh. I got your back, fam. Det, det er, lyder fedt. Det, det er sjovt. <laughs> gør det. Okay. Og jeg at Nej, det de gør mere. det overhovedet ikke, men det er, helvede, som om, at det er sjovt at se Christian spille <laughs> det. Det ikke. Det er måske meget langsomligt, tror jeg. Det ved jeg. Jeg ved ikke. Og så, altså, for eksempel noget af taktikken, er også det her med, at du sætter sådan op på manuel, manuel hvad hedder det, gear. Og så, så sidder <laughs> ja, du ligesom, der er noget, der hedder i hvert fald. Så, så det eneste, du kan gøre, det er at skifte mellem reverse, første eller første plus, hedder den så. Fordi du har ikke rigtig brug for på bruge til andre ting. Du kan godt sætte den op på autos, så kan den godt komme ja. højere op. Men hvis du sætter den manuel, så, er det måske sådan, så har du måske sådan kun den halvt i første gear, og så slipper du koblingen, og så kan den køre endnu langsommere, og så trække endnu bedre op af bjergene. Altså det er, jeg ved ikke, det er dejligt. <hæt> jeg har fundet mig mit meget i ordet at sige, jeg ved ikke. Ja, du <hæt> sidder så så græder. <hæt> ja. <du gør> det. <hæt> det, redig... det er godt nok. Vi er glade på dine vej. Du er godt klar over, at det, du om, gøre, det var, at du kunne købe en rigtig gammel, rigtig smadret bil hvor giver næsten er gået i stykker, og så vil du få en større og mere interessant og mere realistisk oplevelse ved bare at prøve at køre op af en el, altså køre hen over en pløjemark eller et eller andet. Det kan godt være, at det måske minder mig om dengang, jeg lige har fået mit kørekorten, min faran en Fiat Tipo fra 90, som jeg kørte rundt i. Det kan godt være, at derfor, mm. det er derfor, ligesom, det er ligesom kort med mig. Den havde også lidt problem. med hjertet. Det er så lige ding. Jeg, har prøvet, jeg har prøvet udfordringen ved et tricky koblingspunkt før. Ja, det er lige mig, det her. Ja, en og mærkelig kobling. Altså, det mm. er bare... <laughs> Men det, ja. altså det er jo det er ikke årets spill, men det er sådan rigtig rigtig. Det er rigtig så, sjovt. Ja, det er rigtig også. sjovt. Er det kan ikke en... være beskeden. No. Premielt. Ja, ja, det lyder, det lyder Man, som Game of the year. year. Jeg får svært ved at overtale andre, men altså det er jo min normale. Så sådan er du. <laughs> du laver en Christian. Øh, hvad fanden der, han hedder Christian. Ja, jeg han nede der? Sisse Christian Aarhuskammer. Back. Back. Back. Han, han der, han der, han der, han der besurder til en Game of the Year. Sådan en kan du lave jo over, hvis du er. Det er jo fordi øh, uh, Warfront der ikke vent. Ja, præcis. Så Oops, bare uh, gå med det der uh, mod, uh, runners. så bare... Det skal vi Game of the Year. Hoved, vi får det til at ske. Det, det er jeg glad for. Vi skaffer det en Emmy. En Emmy? Hey, uh, herr Christensen. Velkommen til. <laughs> glad uh, you could uh, join us. Christen. Er vi færdige med at snakke om spil? Fordi jeg har faktisk kommentarer om to andre spillere. Nej, nej, det er vi ikke. Du Hvad må gerne til mere. Skippet okay. going! Okay. Er, der, er har, har, I, har I diskuteret Polytopia før? Polytopia. Okay, anyway, jeg ved ikke, det findes sikkert til forskellige platforme. Jeg har spillet det på iOS. Ja. Uh, sådan et, uh, et uh, basic uh, civilization for simpelt spil. Uh, enormt charmerende uh, polygonstil. Um, okay. Simpelt på ligneragtigt den måde, hvor, uh, hvor det er uh, tilpas... Uh, let at gå til. Altså det, det er typisk sådan for et US spil, så er det noget du har behov for at ligesom, lige at kunne spille lidt og så smide det væk, ikke? Uh, det er som oftest scenariet. Lad os nu bare være ærlige og sige det, man spiller det på toilettet, og derfor så det noget, man ikke så spille så længe gang. Og well, vi snakkede tidligere om diarré, så ja. Yes. Det, det var inden vi for vi, var, det var, før, vi begyndte. <laughs> okay, ja. <jo>. <laughs> Men altså helt <laughs> <vi er> professionelt. <laughs> Det er et lige præcis tilpas simpelt Civilization knockoff med sådan en super nuttet polygonstil nem the name, Polytopia. Jeg kan varmt anbefale, at man får fat det. Det eneste, jeg vil man nok ikke skal gøre, det er, at man skal nok lade være med at bruge alt for mange penge på de der forskellige raser. Man kan unlocke flere forskellige raser, og jeg vil sige, at de er så interessante er de heller ikke, <laughs> øh, og så forskellige er de heller ikke. Det er udviklet af et eller andet øh, mindre svensk øh, spilstudio. Mindre svensk ja. eller et lille svensk? Som altså, er, er de mindre end noget andet? <laughs> det er sådan, hvis du har dice, og det er stu, og så... det er et, et, Det er mindre end dice, okay. så det er et mindre svensk, fordi dice er super svensk. Ja, det er det. Har du hørt deres det, interviews? Den. Ja, det er virke, virke, virke. Altså, ja. det er helt søsset. Jeg fucker med Ja, ja, men det er, er da ja, ikke nok svenskhed, det er ikke en binær tilstand, eller... Nå jo, det er det. Enten er man <laughs> eller også er man ikke svensk. Ja. Oh my god. Ja. Anyway. Der, altså, det der med at bruge penge på race, det er da også spild af penge. Er der ikke bare en ras, der er bedre end andre? De øh, <laughs> svenskerne. <nær>. Yeah. <laughs> <Nå>. <laughs> det er svensk, det, ja. er Den meget raser. Det er meget altså, det... sjovt, nok. I skal kliks det, er, og pokker. Det, det, det kører meget godt det spil, det er ret, øh, altså det, det, de har fundet sådan en ret sjov øh, stil, altså på samme måde som de har forsimplet alting, så er det også, øh, og, og evolutionstræet er også relativt simpelt, og man kommer som oftest igennem det meste, det der kan være svært, det er måske at nå at få fat i nogle af de øh, rewards, der er forbundet med at øh, låse op for, øh, for de forskellige, øh, eller for de forskellige techs, man har låst op. Når du har låst op for en eller anden tech, hvis du gør det og det efterfølgende, for eksempel og, øh, ser hele kortet, så får du en eller anden reward for det. Sådan ting. Det kan godt være svært at nå. Det der er tricket, det er, at som ofte så spiller man det i 30 omgange. Man har 30 runder til at nå, øh, eller hvad hedder det, der bliver ligesom talt op efter 30 omgange og sagt, okay, du klarer dig bedst. Der er selvfølgelig også sådan en total domination mode, som kan tage lidt længere tid. Men, øh, men øh, når man sidder og spiller de der øh, kampagner, så er det øh, det er også... Øh, det, eller nej, det er jeg faktisk vildt fremhævsspillet for. Fuck mode, fordi det bliver hurtigt oh fæsen. Det er jeg egentlig vildt for. Det var at det har en øh, rigtig fin pass and play øh, til togturen. Det fungerer skidegodt. Eh, god måde at dræbe noget tid på. Er det sådan en godt, gammelest hot seat-agtig? Præcis, det er, øh, og så, øh, ja, nej, det var ikke bare det, jeg vil sige, Polytopia. og så et andet spil, jeg lige vil fremhæve, Static, har jeg snakket om det før? Nej, det har vi ikke, men var det ikke kun uh, et spil på mænd? Undskyld, jeg snakker stoppet. Uh, nej, jeg, hvis, man, hvis man kan snakke om det, Mathias, ikke bare nævne en liste af spil. Hvad snakker nej, du om, det skulle du også snakke om spil, jeg kan nævne mange spil. <laughs> men det er jo det der problem, at du plejer bare at sige 10, og så. Nå, der, der er en liste person, der bare plejer at nævne 10 spil, og så ikke snakke om det. Okay, jeg, jeg kommer med et sted mere, øh, det, men det var fordi Politopia, det var en anbefaling, Mathias. Jeg synes, man skal få fat i det, man skal bare lade være med at købe alle de der racer. Det spiller penge. Ja. Anyway, Static, øh, PSVR, det findes sikkert også til Steam. Øh, det er sådan et spil, hvor man øh, sidder med, og det... Nej, det gør det. Måske findes det ikke til Steam, fordi det... Oh, det har jeg spillet, det har jeg spillet. Det, det er meget omkring den her øh, oh controller der. Uh, super genial måde at bruge uh, VR på. Du sidder og holder fast i din controller. Det hele styres med controlleren. Du sidder med de her uh, VR-briller på, og så sidder du og kigger rundt inde i det her rum, uh, som er sådan et laboratorium. Det har sådan lidt... Uh, mm, det føles lidt fattigt at sige, at det har en portal-agtig vibe. Nej, men det det har, en, det har en portal-agtig vibe. Mm. Uh, og det bruger controlleren ret genialt, fordi du sidder jo ligesom og holder ved den her controller. Så sidder du og kigger ned på dine hænder og kigger rundt inde i sådan et laboratorium. Og så, øh, og så tænker du, hvad fanden sker der her, og så, øh, så øh, det der er med dine hænder, det er, at det er jo ikke dine hænder, det er dine hænder i en æske, og, øh, og den æske, den kan du så øh, løse små forskellige opgaver ved, at du trykker på nogle forskellige knapper rundt omkring, altså du sidder sådan og vender den der æske i din hånd, øh, eller retter, det føles som om du vender på æsken ved, at du bevæger dine hænder, øh, fordi den forholder sig jo relativt til, hvordan controlleren ligger i dine hænder, Øhm, og så kan du ligesom få forskellige clues ved at kigge på den. Du, du manipulerer ydersiden af æsken ved at trykke på de forskellige knapper på din controller. Og, øh, og samtidig så øh, indimellem støder du på nogle opgaver, hvor du ligesom har brug for at orientere dig i rummet omkring og for at se, om der er nogle clues rundt omkring, som kan være med til at, at låse op, for de der, eller forklare, hvad det er, du skal gøre ved de her forskellige uh, små mini-opgaver. Så det er ligesom om, du har ligesom dine hænder fanget i sådan en, en puzzle-boks. Øh, og du kan ikke få lov at få ud af den her øh, Du bliver nødt til at løse den her øh, lille opgave. Og det er alle mulige små, specifikke mekanismer, som lemme, der åbner sig op, og, og, øh, og noget, der kører rundt. En eller anden mekanisme, der drejer rundt nede bagved en eller anden lem, der skyder til side. Og hvis du så slipper knapperne igen, så smækker lemmen i. Og eller hjørnerne af æsken, der ligesom kommer op, og så finder du ud af, hvis, hvis du trykker på shoulder pads, så kommer hjørnerne af æsken ud, og så, så er du drejer rundt på den mens de gør det, og så kan du sådan, finder du ud af, at du kan dreje, faktisk dreje rundt på de der hjørner på æsken med de der knapper og sådan noget. Det er masse små, øh, super finurlige mekanismer, de, øh, der, der skal til for at, at løse det her. Og når du så ligesom har låst æsken op, så kommer der sådan en, øh, en strimmel ud, som der så er en eller anden dum robot, der går hen og tager et billede af. Mm -hmm. Og, og ham, der den her stemme, der taler til dig hele vejen igennem spillet, øhm, taler meget, hvad skal man sige, kærligt om den her lille robot, som går hen og tager det her skide billede øh, af den strøm, du øh, får ud af din øh, æske. Det, jeg, jeg sælger den måske cirka lige så godt som Christian, jeg sælger det der Mud Runners, eller hvad det nu var, det hedder. Så pisse er øh, You're så not wrong. Skide, så det not er skide wrong. godt. Men, men, øh, men der, der er et eller andet, altså jeg elsker de der spil, som, så hvor man sådan lige tænker... Okay, det her, der har jeg aldrig prøvet før, og, og det er virkelig en af dem, hvor jeg, hvor jeg sad tilbage og tænkte, det her var alligevel noget nyt. Øhm, og ja, det kommer faktisk med en ret varm indbefaling. Jeg er enig. Okay. Sådan, du lige var væk, så var du enig. Undskyld. Yes. Jeg okay. skal lige, lige hente nu. det er fordi, jeg ikke har noget at spise noget, så jeg skulle lige have nogle mandariner og noget, uh -huh. og, og en har Hvem er dig, Holden? Holden, holden, holden, noget. Har du spurgt, har du spillet andet end Guacamele? Hvem er ja. oh, Jeg tror lige, du snakker med Mathias. Ja, det er det. Jeg har ikke noget, du snakker med <laughs> mig. Nej, nej, nej. Okay, okay. Det er også fordi, vi kunne nu se dit hår. Cousin 1. Årh, oh, <laughs> hvad? hvad? snakker du om? Okay, okay hva? så. Hvad siger du? Det Jeg jo så at kigge kan vi ikke se andet end det derovre? Det er fordi, jeg sidder med mandarinende her. Jeg skulle lige... Som man siger. Mesterholm, det er så ubehageligt at kalde din kæreste for mandarinen, Mathias. Han er dårlig. Okay, hvad siger du? Mm -hmm. ja, kom Muglinger. med. Så øhm, har jeg faktisk ikke spillet sådan noget voldsomt interessant, men jeg jeg er jeg, jeg, jeg jo lidt på udkig efter nogle, øh, efter nogle spil til min PS3 i mit katalog, og skal lige få slettet nogen, få installeret nogle nye, og jeg i gang igen, Uff, få det ind i min år. Og jeg har ikke jeg er ikke øh, et nyt spil at snakke om, men der skete noget lidt sjovt, fordi jeg fandt øh, Tomb Raider øh, Definitive Edition. Øh, Next-gen udgaven og øh, ja, selvstændig PC-udgave af Tomb Raider Rebootet. <laughs> og så går jeg så ind i mit øh, bibliotek, og så tænker jeg sådan, jo jo, det er Croft med Barbie-face, det kan jeg da godt blive øh, håndtere." Så, øh, så går jeg ind på den og siger, jo, installer det. Så... Så smider den mig ind på en skærm, hvor den siger, ja, yeah, du skal til at installere det her spil. Uh, hvor mange episoder af Life is Strange vil, vil du installere? What the fuck, Square Enix? Uh, jeg ved godt, I er vældig, vældig glad. I er heller glad for Life is Strange. Men I skal fandme ikke sidde og skjule Life is Strange uh, uh, download eller installationen inde på uh, mit uh, Tomb Raider uh, spil i mit bibliotek. Hvad er det for noget skjult propaganda? Jeg er det ikke bare, at du har læst, at, at når du downloadede den, så fik du det med som bonus. Har du ikke, bare, du ikke, dem, har du ikke bare ikke læst med det med smart. Det, det, det ved også. jeg altså ikke, fordi jeg tror... Men du har rejst. At, de er meget glade for Life is Strange. Ja, ja Life heller ikke. Strange. Heller. Jeg, jeg, jeg må så indrømme, at jeg synes faktisk også, det er godt, Jeg kan godt forstå dem. Ja. Ja. Er det. Det ja, bare bare heller over. cringe, det der. Øh, men, men, jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå det, fordi jeg er rimelig sikker på, at jeg sådan bare sådan overgav mig på et tidspunkt, hvor at, øh, første sæson var gratis på PSN, og så er det sådan, okay, fint nok, det er øh, ikke fordi, jeg gider støtte deres numre, eller gør det, men det er gratis, og man kan jo altid sådan, bruge det til footage eller videoarbejde eller andet. Så jeg tror, jeg ejer Life is Strange på PS4'en, det er bare super underligt, at det dukker op. Når jeg går ind på Tomb Raider Definitive Edition. Jeg fik så dog til sidst installeret Tomb Raider Definitive Edition. Jeg kan gå i gang med det, når jeg er færdig her. Men der øh, er jeg selvfølgelig sidder og være i gang med at planlægge, planlægge en ny måde, hvorpå de kan smide Life's Strange i hovedet af mig. Men jeg bliver simpelthen nødt til at gå ind på butikken, søge efter Tomb Raider Definitive Edition, og så installere det derfra. Mm. Super underligt. Så hvis der er nogen der, er ude, der sidder med samme problem, så har I en... ...workaround-løsning lige der. Meget, meget bizart. Var det fordi, du gik ind i det igennem dit library, eller hvad? Ja. Yeah. popper den op? Okay. Ja, ah, okay. Det lyder lidt mystisk. Jeg køber heller ikke, jeg køber heller ikke min forklaring. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved altså, det ikke. Jeg, jeg, jeg vil i hvert fald have husket det, hvis det var en eller andet underlig bundle. Fordi sådan, nå okay, så jeg Square Annex, de, de tager den øh, de, de, gør, de, de gør brug af, af den øh, ...metode, når de skal sælge et, et populært spil med et, måske lidt nichespil. Okay, så... Er der nogle et af jer, der har spillet Life is Strange? Hvad Har I spillet Life is Strange? Mathias spillet det sammen. Ja, jeg, spille mm. et, jeg, spil, jeg har spillet to episoder og sådan noget. Spil dem sammen, mm. Mathias. Jeg kunne godt lide det. Det mm. minder mig meget om, øh, om min egen øh, ungdom med øh, tidsrejser og... <laughs> Evnen til at spole frem og tilbage i tid. Jeg, jeg synes... Øh, nej, vi havde ikke snakket om Life is Strange. Det behøver vi ikke. Det behøver vi Jeg vil være i gang med at spille igennem uh, Before the Storm Fighters, Peter. Spil fast ja. denne episode. Øh, uh, det er, det er hjælp. En prequel. Det er sådan en prequel No, Ja, ja, ja. ja. Yes, yes, yes. Det, er, pre, det har jeg uh, også set. Pre-blå uh, hår, Chloe. Ja. Ja, ja pre det er rigtigt. Blå hår, jeg har ikke set, der kommer en. Men til vinter på sæson 2. Ja. <laughs> er uspillet. Lå, det ved jeg godt, det er bare nørdet, når det kommer til voice actors, men er det ikke underligt, at stort set alle karakterer er blevet recastet? Jamen, det er jo fordi, grund af det er sådan, strikers. Det lige før deres... deres... Stemme går i overgang. Ja. Men det er så kvinder, jeg ved det ikke, gør det den er de Ja, og moren og faren, uh, stepdad. Der sker nogle mærkelige ting der, i den by. I en halsen. Ja, Det forstår jeg ikke. Ja, jeg ja. udskifter deres voice actors. Har de udskiftet deres voice til prequel. Så jeg no færdig. more Ashley Birch. Ej. Altså, heller uh, Dan Chloe. Jeg holder ikke. Det er jeg ked af at <laughs> høre. Så, nø. Jo. Ja. Altså jeg sige, når, når man lige kommer ud over sig selv og tænker, okay, jeg er en 35-årig mand, der sidder og spiller en eller anden øh, øh, teenage pige. Så, øh, så kan man godt, øh, altså lige når man kommer ud over det, det, det starter man sjovt nok med at tænke meget. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tænkte meget lige i starten af det spil. Det her det er weird. den kultur det er liv. Hvorfor skal, jeg, hvorfor skal jeg gennemleve en eller anden teenage piece? Det er noget underligt noget. Men, men så, så, så ender man jo faktisk med, at synes, det, er, det er ret interessant at se, hvad fan er det egentlig lige, der sker her? Mm. Så, så jeg er faktisk, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg hører til fanholdet. Ja, er det jeg er også, også øh, tilbage til Before the Storm. Ja, den er jeg jo så ikke prøvet. Så det kunne jeg, jeg så er. er du 35, Peter? Ja. <laughs> det skulle ikke sætte emphasis det var der, på, Mathias. Det var derfor, jeg... Nej, derfor, jeg, jeg, troede, jeg, derfor, jeg, jeg troede, du var jeg jeg lidt, det, det var en hypotekisk situation. Tak, tak, Mathias. Det er der mange, der siger til mig. Det tager jeg til mig som en positiv. Men øh, der er ikke så meget her. Det ved jeg, Nej, men øh, Du havde da heller ikke hård derfor... Jeg havde ikke Jeg hvad. Hvis du ser nogle af de første arsene i der gametest, så havde jeg hår. været. du det? De, Nej, no, okay. de, de, de yes. de kanon. Men bliver faktisk... Når man er skaldet, så synes jeg, man bliver sådan lidt tidsløs. Altså tak. Al al al tak, tak, sådan tak, tak. Jeg har en vente af Jeff. Han er 50. Han i altså en på 20. Ja, Og det er, okay. fordi, han fordi han er skaldet. Kun fordi han Ja, men det var også derfor, jeg ikke kunne lade være med at trække lidt på smilebåndet, og snakke om Super Mario 64 som din første Mario-oplevelse. Det var mm. ligesom sådan lidt, oh, oh right. Uh. <laughs> det, var, det, var så, det var så Super Mario Brothers, der var min <laughs> første Mario-oplevelse. Ja, der gik nogle år ind, jeg fik til at prøve det. Yes. Men... <laughs> Følgelig smære. Nå, hvad, øh, det er jo stadigvæk en, øh, det er jo nummer 150, det her. Ja, det er rigtigt. Og derfor ja, får vi lov til at to spil, Mathias. Tak. Hvad siger du? Og derfor får du også lov til at vælge to spil. Du, Hvad har du, du ellers spillet? For helveden, du putter et pres på. Jamen, det er det. Årh, oh, jeg det ikke. Så han slet ikke spillet noget. Nej, Nej. Oh Altså, siden Majo kom ud, så har det været stået på diaræ og Majo. Det er sådan... <laughs> øh. <laughs> I mean, diarén, det, var, diarén, det var noget, du fik ved at på undersiden af et toiletbræt, for så at kunne sidde på toilettet med din Switch og spille Majo. Nej, det var fordi Selvendigt. jeg hyggede, hyggede mig er for meget, da Mario kom ud, Og jeg havde glædet mig så meget, så jeg blev ikke syg. Og så var jeg syg, <laughs> en hel uge. <laughs> no say. no say. Så jeg har været mega syg, så jeg har ikke spillet så meget andet end Mario. Jeg kunne nævne en masse spil, som jeg har købt, men ikke har prøvet endnu. Du kan snakke om uh, Evil Within 2? Jamen, det er en af dem, som jeg har købt, men ikke rigtig prøvet endnu. Nå, no. ah, okay. Jeg har ikke spillet så langt i det, så... Det er ikke fordi, jeg kan snakke super meget om det. Det virker godt, men andet kan jeg ikke sige. <laughs> okay, jeg, jeg lavede et impulskøb i i går, tror jeg, det var. Jeg så, at mm. der udkomt sådan en uh, 8-bit Adventure Anthology Volume 1 til Xbox. Ah, ja. Det garanteret også udkom til P PS, og det er også på Steam. Gamle, gamle næsspil. Og det samler tre gamle næsspil, ja. Og grunden til, at jeg købte den, det var fordi, jeg så, at den indeholdt uh, Det er sådan en point-and-click adventure-spil. At den indholdt et spil, jeg spilte på min Amiga, som jeg fik med til den, da jeg købte den for mange år siden. Et, der hed Uninvited... Sådan et øh, ja, så... spil. Og så, jeg blev så ærligt lidt skuffet, da jeg åbnede det op, og fandt ud af, det var NES-udgaverne, som er en ja. del øh, underliggende i forhold til dem. Men, det er samme spil, så så jeg klikket rundt i det, og det er sådan et, hvor man, det minder egentlig på mange måder om de her Choose Your Own Adventure-bøger, der var, hvor man så kunne vælge sin, til at læse en bog, så skulle man vælge, hvad man ville gøre, ikke? så var der tre muligheder, og så kunne du så, Stil, det er en svær trolddom lavevaren. Ja, det gør det. Øhm, faktisk lavede, jeg tror, det skrede... Pete, nej, hvad der den hedder? Jackson. Han er sådan en spildesigner. Peter Jackson? Det kan godt være, det er en brætspilsdesigner. Det er ham, der også har lavet Munchkin, tror jeg. Og så ved det ikke. Det jeg er ikke så borgerne, du ikke, at du sagde sammen. Jeg kan ikke huske det, men... Øhm, jeg ved ikke helt, hvorfor, men det er sådan... Så kommer du ind i et hus, og så er der sådan 1000 måder at dø på, som der også typisk er i bøger, og du kan, det kan ske helt tilfældigt. Du går ned igennem en gang, så står selv sådan en dame bagfra. Så hvis du trykker på oh. noget, så vender hun så ordentligt, til det skelet, så slår det ihjel. Og så nå. Ah, ja. Okay, mm -hmm. så skal jeg ikke trykke på hende igen. Åh yeah. oh, nej, nu har jeg det dårligt med, at jeg fik en boner. Uh. Og så er det bare sindssygt svært, at du kan samle alt op. Altså, det er ikke sikkert, at du skal bruge det til noget. Og så, jeg samler, du finder sådan en, en ruby, som er en adels, det er en anden slags. Hvem er det som er en af de her tusind ting, du samler op. Og så går man så, og så ind i gang, en gang imellem, så kommer der sådan en øh, lille scene det vil sige så sådan et billede med noget tekst på, og så står der så, åh, de, du bliver blive omslugt af atmosfæren her i huset, eller åh, du kan mærke, der er en vilje, der prøver at overtage dig, men du siger nej, og sådan noget. Og så når du har fået sådan 3-4 af dem, så, så dør du så, fordi at din vilje bliver overtaget. Og så fik jeg så en, øh, en achievement for, at jeg havde samlet den her Ruby op, og gået rundt med den, indtil den processede mig. Men hvis ikke jeg havde haft det er på den nye konsol, og havde fået den her G, men så havde jeg ikke anet, at det var den ruby, der overtog mig. Så var jeg bare død, fordi jeg samlede den op. Nå. Æh, så det var meget heldigt. Så sådan men sådan den, er det jo med de gamle spil. er ja, det må man nok sige. Der var nogle af dem, Ui. hvor man lige pludselig ikke lige, hvad, hvad? Hmm. Ja. ja, ja, fordi det kunne bare være, fordi jeg gik rundt derinde for lang tid, eller et eller andet. Så det var sådan, jeg først fortolkede de advarsler, jeg fik. Så er også, Sån, øh, sådan er det at spille gamle spil. Det er det, lidt uforklaret nogle gange. Det er meget uforklarligt det meste af tiden. Crazy, og... Men jeg synes, vi skulle... Skal vi ikke... Jeg ved ikke, det er ikke mig, der skal styre det her show, men jeg vil så gerne snakke om nogle af de ting, der sker lige nu. Det er jo... Oh my god. Yes. What's happening? Oh my god. hvad sker der udenfor? Okay, lad os hoppe over til nyheder så. Ja! Yeah. Nemlig. Boom. Sådan der. Her skulle vi have haft vores nyheds jingle. Åh. Oh. Så skulle lige understrege Wait. det endnu mere. Vi, vi ja. fikser det i post. <laughs> Um, EAs Battlefield titler, der er mange af de gamle, der er blevet lukket Desværre oh. mm. um, Så har fansen ligesom taget det på dem selv At få fikse nogle hjemmesøger op Og få, få dem til at køre blandt andet Battlefield 2 Battlefield 21 -42, Og det hedder Battlefield Heroes okay. um, Men De må nu dø endnu en gang Fordi at EA har oh. sendt et brev ud til dem her Der har kørt disse serverer her Og sagt at hey, det må I egentlig Det er ulovligt så SHUT IT DOWN! Så nu dør de nogle gange, desværre. Det er sådan rimelig, øh, rimelig er <laughs> gjort. Ja. Står, st er der mere om det? Altså, er st står der mere? Har de en eller anden? Øh, fordi udenbart, så virker det bare som om, at det eneste, det resulterer i for IA det er dårlige omtale. Nej, mm -hmm. der står ikke rigtigt andet. Øh, det er bare, en melding fra de her fans, der havde kørt den her service, der hedder Revive Network, om, at de jo bare blevet kontaktet IA's øh, juridiske hold, altså, eller juridiske, Team? Afdeling. Afdeling. ja. ja. Øh, om at de skulle stoppe med at køre deres server. Seas and desist. Men, men, men, men hvorfor, altså? Jamen, er der ikke det her med, at de skal, de er tvunget til at beskytte deres øh, varmærker Eller hvad det hedder, for at, fordi, EP, så, yeah. fordi så står de dårligere, hvis der er andre, der prøver at kopiere dem i, i henseende, af, at de ikke ønsker det. Fordi så, så kan de i en retssag pege på, jamen, det er dem herovre der gøre det. Mm -hmm. Det hører man jo nogle gange noget om, at, uh... Jamen, jeg er sikker på, at du kan garanteret finde nogle Juras-besvindigheder uh, omkring det. Men, men lige umiddelbart er det sådan lidt svært at lige forstå, fordi man tænker, at det er et spil, de har udviklet. Ja, det er det. Ja. Men der er nogle andre, der uden, uden omkostningen for EA, sådan set bare driver nogle serverer. Ja. Så virker det lidt pudsigt, at, at det skulle være noget, der på nogen måde ligesom kunne krænke. Nej, jeg, jeg ved ikke. Det skal ikke. Jeg, skal ikke jeg tror på det. Jeg tror bare, at ja, de må er... skærne ned, hvor de kan ned lige nu. Men du må tænke på, at de havde også og mulighed for at køre serverne før i tiden, ikke. eller custom servers. Men det er mm. nok det her med, at de havde den her centraliserede server, fordi man har jo et level-up-system og sådan noget, som så var mm. runnet af EA-server før. Det er nok den, de også prøvede at starte på en eller anden måde. Mm. Øh. Ja, okay. Det er måske lidt hovskisnovski. Men ja, det, det er jo ikke noget, man tænker, der sådan bør skade i EA, fordi de folk, der spiller det her, er jo nok ikke nogen, der siger, at så gider vi ikke købe nogen nye titler, fordi vi har de her fantastiske titler. De er bare glade for de gamle titler, de kan spille op ind en gang imellem, ikke? Ja, og det, det, det virker pudsigt. Det virker nærmest som noget, der kunne... Mathis... en cost-benefit-analyse øh, det... verden, kan man tænke. Hvor meget benefit får de af at gøre det, i forhold til, hvad det kan give dem af lidt negativt omtale? Det kan få ja. dem til at virke noget uh, firkantet. Men altså, det har de jo ikke bekymret sig om før, så... Nej. Det Men det Math Dehater spørger, som uh, BF Heroes er <laughs> Jamen det, det, Umbark, du, det er i De lang nu. Det er fordi, det der er blevet lukket ned med tid siden, og så er der også en af dem her, der var blevet kørt af Communityet, som så også skal lukke ah. igen. Desværre. Det, det var også meget det, var, det synes jeg også. Det spillede jeg faktisk rigtig meget på et tidspunkt. Mm. Jamen, kom det ikke kun til PC? Jo! Oh, jeg har i en meget kort periode spillet PC. Det er den rebelske fase. Ja, yeah, <laughs> i mine, i mine, i mine teenageår, inden mens jeg stadig gik i, i nogenlunde ordentligt tøj og ikke gammelt hårdt. der gør jeg godt. Hey, Niels Bakke spørger, har I haft en god dag? Det var fandme sødt af tak Niels, selvfølgelig vi har haft en god dag. Der er ikke noget haft. Om, han, om han ønsker, at vi har haft en dårligere. Altså det, det afslår vi. han ikke. At spørge om vi har haft en god dag, det er da sødt. Men det kan da være, at vi ja, har haft en god dag. Selvfølgelig har vi haft en god dag. Den skal du virkelig ville misforstå, Holm, for at det... Uh... Du, Holm? Ja, du det var der det selv. Ja. Hvad? det er også svært, at de hedder begge to, Christian. Vi ved no. ikke begge to Holm, dog. Nå, undskyld. Sorry, <laughs> sorry, sorry, Hufflepuff. <laughs> ja. ja, der That's var nogen, der med bare Mathias, før. Ja. Tak. Jeg synes, det også sødt, at han spurgte. Tak, fordi du spurgte den helse. Ja, tak. Jo, tak. Den har været ude med. Hvorfor også du har haft en god dag. Ja, jeg har haft noget rigtigt. Hvad yes. Din bølle. Er nogen, der vil høre... Er nogen, der fortæller om... Skal vi skal ikke høre om din dag, Mathias? Min dag? Ej, den er fyldt med... Det er jo bare diarré og Switch. Jeg klarede mig jo. Godt for dig. Husk at tør dig, når du er færdig. Åh. Oh. Oh, oh, oh. Jeg er i gang. Åh. Oh, jeg klarer klarede klar, mig jo. Det var den helt god dag. Det, yeah. det... Det... Det... Uh, jeg har fri den her uge mand, så jeg, jeg har bare dedikeret, altså nu er jeg så også for syg, men jeg har så dedikeret så meget tid, som øh, jeg set til alt min tid til at bare sidde mm. og spille Mario. 50% medicin, 50% Mario. Yes. Præcis. Og hvis du blander det, så skal rosker det godt, synes. Det plejer, det er jo det er jo mit <laughs> det, det er jo min motto faktisk. 50% medicin, 50% Mario. Kan du huske det spil vi andre? Befalet her til Spooktober, Mathias, som faktisk var rimelig svært at skaffe Det der hedder Call of the Dark Calls yeah. of the Earth Det er faktisk, yeah, whoo, det er blevet tilgængeligt på GOG Den her konkurrerende service til Steam der, der blandt andet også har en del gamle spil, der kan man så gønne at købe det nu til PC en Og det, del gamle spil, er det ikke det, de har bygget hele deres forretningskoncept op? Jo, det er sådan, de startede, oh. øh, men yeah. så begyndte de også at tage nye spil Og Ja, så, yeah, yeah, eller sådan lidt hum Humble Bundle-agtigt uh pakker ind imellem og sådan noget. Good Old Games, yes. Jamen de ændrede nemlig navn væk fra Good Old Games, så hedder de bare GOG. GOG, ja. ja. Så, men, men det koster kun 5 dollars. Okay. Så det er måske sku... en uh, god pris. Og efter Signe, så har de fikset nogle øh, fejl og bugs, som får det til at køre bedre på moderne operativsystemer. Der er dog nogen, der har været hurtige ude af spørgelsen. Det Betyder det så, at de der gamebreaking bugs er blevet fikset? Og det har vi vist ikke fået et officielt svar på endnu, men det kan være, at når der er nogle fans eller nytilkommere, der får spillet det lidt, at de måske skriver det i anmeldelserne ind på Gox hjemmeside. Det plejer at folk at være gode til, sådan, hey, jeg har spillet det her, hvordan den her version holder. Mm. Kan være. Jeg, jeg, jeg vil i hvert fald rigtig gerne øh, give, det et, øh, give det et forsøg, fordi øh, jeg vil rigtig gerne spille det, og, øh, og jeg er bare ikke lige... Øh, haft modet til at springe ud ja. i det uhyggelige spil. Og især ikke, hvis der er game breaking box, Så nu mm -hmm. må vi se med den er GOG-version. Om jeg lige uh, får smidt et over mig og varm kakao og nah, masseret min skulder, det skal nok gå. Det gør du ikke. Jeg ja, er en god person <laughs> Det gør du ikke. Nå. Det er det, altså. det står ikke med småt nogen steder. Nej, altså. men tænker... hey, ja. har I hørt? Har I hørt? Ja. Ja. Jeg springer nu springer ja. jeg videre. Har I hørt ja. om Ow a ja. ja. Det er ja, en mega fed uh, platforms uh, adventure spil, mm -hmm. som udkom sidste år. Kan okay, det er Som faktisk blev game af de herefter steder. Det kommer til Switch og Xbox og PlayStation 4 i februar. Yeah! yeah. Det var faktisk en af mine nyheder, og fordi du er det. så gip med Switch, så så er du bare med på den. Det er bare super. Har du set jeg er, jeg, er bare, jeg er bare mega hyped over det, jeg ved ikke. Er, er nogen af jer, der har spillet det? Nå. No. Er det ikke? Har vi ikke anmeldt det? Det tror jeg. Jeg, jeg tror faktisk ikke, vi anmeldte det. Det kan jeg faktisk heller ikke huske. Nej. Det kan, kan vi gøre op for, så. Det kan vi nemlig lige præcis gøre op for. Det skulle være mm. et helt vildt godt spil. Og jeg, altså nu, jeg har ikke spillet det, men det er lidt mit indtryk, at det sådan er... ...det bliver den næste store indie-ting ala Shovel Knight eller sådan noget i den stil. Mm. Kun man godt forestille sig. Uden at vide sindssygt meget om det. Men det er også og en Metroidvania kan... jo, ikke? Uh, jo, den jo, jo, jeg tror det er Metroidvania i forhold til struktur og progression. Uh, jeg kan også tilføje, at det faktisk kommer ud i, uh, i en fysisk udgave til butikkerne. Okay. Og uh, det, det, det lagde de lige op her i går med en uh, video der, ja, vi så spillet frem og så lige til sidst, nej, hey, det kommer ud i butikkerne og hvilke platform der får en fysisk udgivelse og hvornår det kommer til at ske, det er de så ikke i gjort endnu, men det er to be announced. Så det kan man jo også se frem til, Felt. hvis man er retro aficionado og gerne vil have noget fysisk ah, retrospil. Jeg har dem lige her i min hånd, de findes stadig, de er ikke døde endnu. Det er faktisk ikke engang. Ikke engang med, de, altså sådan med nye spil, der har jeg det bedre med at det digitalt. Men man kan sige, at hvis mm. det kommer fysisk til Switch, så giver det mening at købe det, fordi der er ingen plads på den. <laughs> Nej, det er, det er selvfølgelig rigtigt. Uh, hvis ser frem til at tingene fysisk, så meget, må se frem til, der kommer sådan en uh, collection af de her Walking Dead-serien. Uh, Dead. For ja. det sæson. Det samme Felt. med første, anden og tredje sæson. Og så også de her spin-offer, off nu, de har lavet den der 400 yeah, Days. Ja, Michelle og 400 og, Days. Eller Michelle. Og, og det er det ikke noget med, de faktisk opdaterer grafikken jo, i dem? Det, det, det, de det er faktisk rigtigt. Ja. Det gør de nemlig. Det er nok det, er der mest interessant ved nyheden. At mm. øh, den bliver opdateret nogle af de gamle første sæsoner. Jeg ved faktisk ikke, jeg, jeg kan se billeder fra et og andre, der bliver opdateret, men jeg ved ikke, om de også opdaterer 2-an 3 De har vist primært, måske endda udelukkende, sådan, fremvist i deres trailer, sådan, hey, vi master graphics, og så de viste footage og sammenligninger fra første sæson. Okay. Jeg, synes, jeg, jeg synes ikke lige, jeg så nogen sammenligninger fra anden sæson. Det er meget sig selv anden sæson. Okay. Er det noget, man gider at spille igen, hvis man har spillet det en gang? Nej, det, det, det ved jeg ikke. Det, det, det, jeg spørger, fordi jeg har spillet det en gang, men jeg er ikke sikker på, om jeg gider at spille det igen. Hvor langt er du kommet i det, den dengang du spillede spillet det? Ja, første sæson? Nej, jeg tænker. Altså, altså, har du kun spillet første sæson? Eller? Jeg har spillet første og anden sæson. Okay. Tredje sæson er ikke så god. Jeg lurer på, om det er noget... Om jeg kan ikke sådan lige forestille mig, om det er noget, jeg gider at spille igen. Nej, lad være, lad være med det. Stop! Stop! Men øh, den, 10... der, du... den fjerde sæsonen grund, bliver den sidste. Hvad siger du? Den fjerde, fjerde sæsonen er den, den sidste sæson. Øj, nu kommer der lige en kæmpe virus-alarm op på min computer. Oh my god! Hvad sker der? Øj, hvorfor kom det her? Er jeg Det er den der Holm-virus. Uh, sorry. <laughs> Det er en forsinket Halloween-virus. Lige ja. lidt, midt, så går der bare sådan static, så begynder han at spille og hakker til sidst, noget. der er en ja. sort. <laughs> ja. så det hjælp hjælp, hjælp Matrix-kode <laughs> ned over hans kamera. Det, ja. det var lige i det øjeblik, <laughs> at Xbox Steam Stein blev fatig Dream. med at downloade en, en opdatering til Star Wars Battlefront 2, så... Så, så kom øh... der sådan en Det Til hvad for noget, siger du? Til Star Wars Battlefront 2. På Steam? Ja, det jeg, jeg, jeg downlovede lige øh, opdateringen til det, fordi det er jo blevet... Øh, Nåååå, no. ja, yeah. nu skulle jeg lige være med Nå, no, det klassiske. klassisk Ja, yeah. yeah, lige præcis Ja, okay, yeah. okay what? Ja, det nye Steam.ru, Steam. okay Havde Star Wars Battlefront 2 gratis Nå, hvad fanden jeg, go, um, Der var lige go, en go, ting jeg ved, er, er der mere at sige til den der uh, Walking Dead Fordi ellers var der en anden uh, ting Jeg synes vi egentlig også lige skulle følge op på Det var bare lige fordi før der snakkede vi om plads og og at det er godt at købe i fysisk form, hvis man har en Switch, fordi der ikke er noget plads på den. Har I set? Nu kommer L.A. Jo til Switch om halvanden uge, cirka. Hej min nyhed igen! Altså, du, du kender godt den der, også? Yes. Det beklager jeg. <laughs> du ved godt, hvad den der kan, ikke? Ja, hvad? Nå jo, okay. du kan smide et uh, SD-kort i, men men men, øhm, men det er bare vildt, at altså, L.A. Lenoario kommer til at fylde mere, end der er plads på Switchen. Mm. Mm. Ja, fylder 29 gigabyte, og sådan cirka 6,2 ud af de 32, der er på switchen til at starte med. Det er jo sådan system og opdatering og sådan noget. Så med 29 gigabyte, den er alle så er der ikke plads til det, som du siger. Nej, og selv hvis du køber det fysisk, så skal man stadig downloade en, en eller anden patch på 10 gigabyte eller sådan noget. Og ah, skal man. Ja, altså, kan okay, det ikke køre? Mm Hold -hmm. Det er ret interessant. <laughs> det er det ret interessant, at de udgiver så store altså, spil? Jeg synes, du ikke, det. Man synes du ikke, det er fint nok, fordi jeg kan huske, da Xbox uh, 360 udkom, der var der sådan en masse begrænsninger for, hvor store downloads måtte være. Og hvis oh. man skulle vente helt vildt meget på. At, altså, der var en masse ting, som man kigge trippet for at få ind til... Det var sådan en nyhed, når de hævede grænsen for, hvor store downloads af, af, af spil måtte være. Altså det, var, det synes jeg er noget pjat, så synes jeg, det er fint nok, de bare embraser det og siger, okay, men vi har smidt her, den her port ind i den her slot ind i vores maskine, og, og så må det ligesom bare få lov og live and let die, som det nu gør. Der er ikke nogen, de går ikke ind og laver alt muligt restrictions. Nej, det er... Kunstlige begrænsninger på, for udviklerne, ikke? Mm. Det, altså det synes jeg også er fint nok, men jeg synes måske bare det er et dårligt valg fra Nintendos side at have givet den så lidt plads i første omgang Og så øh, samtidig altså lige præcis vælge den af SD-kort løsning Selvfølgelig vil det ikke have fungeret med en USB-pind stik noget af den Men, men det er bare, mm. det er bare der ikke, det er ikke fordi du kan købe specielt store SD-kort nu og når, altså, Nu er det kun NBA og eller Noire indtil videre Som fylder så meget som, som de nu gør Men jeg mener bare det er, Altså der kommer ikke til at gå mere end et år Og hvis du så købte 10 Switch-spil Så kan du nærmest ikke få et SD-kort Der er stort nok til at have dem på Altså hvis de fylder sådan en 30 gigabyte værd, det, det er sådan et, lidt... Altså det ved jeg ikke det, det, det sjove er at det er overhovedet ikke noget jeg tænker over Nej okay Men det er måske også fordi altså, man, Det har heller ikke været et problem for mig endnu Men jeg synes også, at... de koster, altså Sådan nogle SD-kort det koster jo Jamen, hvis det skal være meget plads på, så koster de en del, og jeg synes også, det er sådan lidt... At... Altså, nu er Nintendo, de har jo selv gået ud og lanceret en række af SD-kort, som de ja. ligesom siger. De er certified af Nintendo, sådan at, at man ligesom ved, at du ikke køber et eller andet SD-kort, der ikke fungerer, og det, det synes hmm. jeg også bare er sådan lidt shitty, ikke? Altså, de koster, Jeg kan du få 250 GB for, jeg ved ikke, 1000 kroner eller sådan noget, altså det, det er sådan de er rimelig åndssvagt dyre. Uh... De der så, like, Jeg synes bare, det er sådan lidt shady, den måde, de har gjort det på. Jeg ville ønske, at de bare havde smidt mere plads. Bare lidt mere plads end den, til at starte med. Yeah. Det kunne have Jamen, yeah, ja. Yeah. Jo, ja, yeah, selvfølgelig. det er nice to... Jeg tænker sådan lidt i sådan en nice to have, need to have verden. Er det så smartere, at du har noget frihed til? at have, købe det de, de antal over i de størrelser, du har lyst til at have SD-kort, øh, i stedet for at de havde hævet øh, kapaciteten onboard mod en eller anden pris. Altså, det, altså, det ved jeg ikke. Det, det er sådan lidt en sjov... Jeg kan forstå det. Det er sådan en argumentation, der, der kommer hver gang, der kommer et eller andet ny... det, det er iPhone argumentationen. Jeg må sige, at sparer endnu mere låst, ikke? Fordi der you cannot fucking expand. Det kan du så i den mindste her, ikke? Og, ja, det Og... Ja, jeg. jeg tænker ikke... Jeg, jeg må indrømme, om det, det, det har ikke generet mig indtil videre. Det... Ja, yeah, I don't know. Nu har jeg jo også... Jeg har en lidt ældre Xbox One. Mm -hmm. Og jeg har været ude og bekoste en... en, en hvad hedder sådan noget? Solid State Disk til den også. Og okay. Det har jeg også. Af, af samme årsag, ikke? Fordi... Men du kan jo ikke få et spil til Xbox'en, der fylder mere end, hvad den har plads til selv. Nej, Dog, nej det, det kan er du selvfølgelig... Teori. Det kan du til Switch'en. Ja... Så altså må... Selvom, selvom uh, Assassin's Creed uh, patchen til det der... Uh, der foregik i Frankrig, forsøgte at gøre, hvad den kunne. Uh, <laughs> <laughs> Jamen, Halo, det er simpelthen stort. Unity. Ja, det er rigtigt. Halo Master Chief Collection. Øh. Hvad er sin ting? Jeg kom bare til at tænke på, kan I huske tilbage på GameCube, hvor de. Øh, mm. lancerede, da de lanserede Animal Crossing, så fik man et Memory Card med. Fordi ja. at oh. det var krævet, nej, nej, altså, for at du kunne spille spillet, at du kunne ja. gemme Og du kunne ikke gemme dem Jeg tænker bare, kunne man ikke. Altså jeg ved godt, at det måske har været dyrt, men når spillet nu alligevel, fordi det er også en ting med alle art Switch, det koster 200 kroner mere, end det gør på den udgave, der bliver udgivet på PlayStation 4 og Xbox One mm. nu her. Kun man ikke smidt et mikro, som du siger, SDK koster ikke ikke skid. Bare sådan et bare det så du kunne have det, på. Ikke? Det ikke. Eller i det mindste opdatering på 10 gigabyte. Jeg synes bare, det er sådan lidt. Jeg, jeg synes bare, det er sådan lidt, at du køber et spil, og de fleste vil nok ikke være ops på, altså sådan den almindelige forbruger, de vil nok ikke være ops på, at du måske slet ikke har plads til at have spillet på din Switch. Så Nej. det er sådan lidt, så går de hjem og så. Oh. Jeg kan ikke spille det, jeg skal ud og købe et SD-kort også. Jeg synes, bare, jeg synes bare, det er sådan lidt... ja, altså hvis man skal altid tage forbrugerbrillerne på, så er det selvfølgelig rigtigt. Du kan komme til at stå i nogle situationer, hvor øh, særligt det der med øh, velmenende forældre, der køber noget til nogle børn, og som så øh, ender i en eller anden situation, hvor det ender med at koste mere, end de så lige havde tænkt. Og det er da rigtigt. Det er da et, øh, er der et uh, uhensigtsmæssigt scenario. Det er altså helt 100, ja. den er med på. Men, øh, Jamen det ved jeg ikke. Det er <laughs> De kommer ikke til nogen vegne ved det Nej. Nej, altså, det er rigtigt nok. Det, det er da selvfølgelig skate. Det kan jeg godt se. Det er ja, men, nu, nu kan jeg lige se at i kommentarerne, der bliver skrevet. Doom kommer også til at fylde en del. Mm. Ja. Det er det, jeg ja, siger. Om et år. 10 spil er ja, den størrelse der, så, så den fyldt op. Wolfenstein, ja, ja. Det, går på, altså det fylder fucking med 50 GB fra The ja. Get-Go på de andre konsoller. Hvad kommer det ikke til at fylde på Switch, tænker jeg? Hmm. Jamen, jeg, kan no. sagtens, jeg kan også sagtens forstå, hvordan at man kan have den der indstilling, når det kommer til håndholdte konsoller, der bare lyder. Jeg skal et eller andet sted hen, jeg skal på en rejse eller jeg skal med offentlig transport. Jeg tager min håndholdte konsol med, f.eks. i det her tilfælde Switch. I har en, jeg har ikke, jeg har ikke en. Så jeg prøver bare at sætte mig ind i det, men det der med, at man ligesom tager det med, og så siger, okay, nu har jeg et bibliotek af spil, så jeg kan sidde sådan lige og vurdere sådan, og vil jeg egentlig gerne lige spille kvarter af det der, eller vil jeg måske nu, jeg kan se et tog, der er forsinket, eller sådan noget, jeg vil gerne spille noget andet af det der. Så hele den der idé med, at man sådan skal uh, manage sine uh, sin spil og sin installerede, uh, ja, for at være specifik, sin installerede spil på sådan en maskine det er bare overhovedet ikke noget, der tiltaler mig. Altså jeg sidder med min PS4, og jeg, altså det er min øh, hvad skal man launch-model, eller deromkring, med 500 gigabyte, Og jeg synes, det er pisse irriterende, at jeg forholdsvis ofte skal slette øh, forskellige spil for at så installere nogle nye og sådan hele tiden have styr på, okay, hvilke bruger jeg til gametest, og hvilke spil bruger jeg, spiller jeg i fritiden, og, blah, blah, blah, og ligesom have styr på min harddisk der. Det, er, øh, ja, det kan jeg godt forstå. Det synes jeg også. Så, i, I forhold til sådan en, en håndholdt konsol så synes jeg, at det meget meget ærgerligt, fordi at uh, jeg må sige i forhold til kontroller så har jeg har en PC der skal opgraderes har lang historie øh, og så har jeg en PS4 og så ærligt talt så hvis jeg tænker på at hvis jeg overvejer at købe en anden konsol, så skal det helt klart være en Switch sorry hofmann <laughs> men øh, men sådan er det bare så, så hele den her idé med at man sådan skal øh, sætte sig ned og planlægge, hvordan skal jeg bygge min Switch op sådan med med med SD-kort, og hvor meget plads skal jeg have på den, og hvor meget har jeg brug for, øh, hvor meget har jeg brug for versus øh, hvor meget kommer det til at koste mig ekstra. Det er jo lige det. Ja. Yeah. Jamen, øh, enig. Jeg, jeg er ikke fan af det. <laughs> What a shame. Og velkommen til RuneBak. Godt at ja. se dig herinde. Hvem er, er det en, vi kender? Christian Bakslilboer. <laughs> <Det? laughs> er det klon? Ej, det, er, det tror jeg ikke. Jeg har en, øh, ny, øh, en ærgerlig nyhed, vi kan fortsætte med. kom uh, For noget tid siden, der købte Amazon. De opkøbte jo Double Helix, den her udvikler, der havde lavet Killer Instinct for Microsoft. Ja. Og ja. så var der sådan nogle andre, der overtog øh, vedligeholdelsen. Var det Iron Galaxy eller sådan et eller andet? Det tror jeg, ja. Ja. Men Double Helix, de så opkøbt Amazon, der var i gang med at prøve at starte noget udvikling, spiludvikling op. Og det spil de på, det var The Breakaway, der også var sådan et eller andet teambaseret multiplayer-spil. Og det gik de, så for noget tid siden i sådan en lukket alfa Så de inviterede folk ind, og kunne prøve det og komme feedback til det Og desværre, mm -hmm. på grund af den her feedback, som øh, viser, at der ikke var så mange folk, der nød det her spil, de havde banket sammen oh. øh, Så er det nu sat på sådan indefinitely Edvarende hold På ubestemt tid På ubestemt tid, ja uh. jo. Øh, det er ikke sådan, at studiet lukker ned Det er mere at de skal tilbage til tegnebrættet og begyndes forholdsvis forfra med noget af de undlignende elementer af spillet og så se om de kan øh, få noget bedre men det er nok ikke sikkert at det her breakaway de arbejder på det det kommer ud så noget så skulle du triste ja har I egentlig, apropos det har I så snakket om øh, sidste gang om EA's øh, lukning af et Yes. ja okay så den er dækket den er dækket det er jo lige uh, fred ude i rummet hvor ingen kan høre jeg skrige ja <laughs> Det er andet sted, hvor der er blevet lukket noget ned, eller i hvert fald oh. er, er nogen der er døde, det er øh... Var det nogen der døde? Ja, næsten, det er Housemarque. Eller Housemark, eller det hedder. Housemark hedder det nok bare. Yeah, House ja, Housemark. Der har lavet de hvad her, de har lavet de her øh... Arcade-hit. de har lavet Superstars, mm -hmm. de har lavet Wrestle Og så der Next, hvad hedder det? Next Machine, hvad det det? Ja, yeah, Next, Next Machine. Ja, ah, er, ah. er det ikke er det ikke det man til? Ligesom film, Next Machine. Det er Deus Ex Machina-konceptet. Er, er det ikke sådan, man ser det på dansk okay, eller, eller engelsk? Latin. Latin, men de... Aha. Øh, de siger så, at øh, arcade-spil simpelthen er døde. Der, der, er, ikke, øh, der er ikke nok særligt længere. Så de øh, vil stoppe med at lave de her spil, de har arbejdet på. Eller den type spil, de har lavet tidligere. Og så vil de nok øh, gå efter at lave mere traditionelle spil. Mm. Definere traditionelle spil. <laughs> men, det er større, større måske. Våben! Okay. Wow. Yeah. Det, det er et traditionelt spil for mig. Ganske. <laughs> ja. fordi deres andre spil, der er typisk sådan nogle, der vil, der vil minde om sådan nogle, du vil spille i en arcade ikke? Du Sætter Du ja. mm. nogle quarters i, så spiller du, prrr, ser hvor langt du vil komme, skildbaseret mm. gameplay, ikke rigtig nogen historie, øh, og så bare afsted. Så det er lidt ærgerligt, for de var rigtig gode til at lave de spil der. Øh. Ja, Super Starters var fantastisk. Mm. Jeg ved han var også rigtig godt. Jeg har slet ikke hvor... spillet nogen af dem, tror jeg. Rigtig, Rigtig. Du er et af dine første PlayStation Plus-spil fra 18. 4. Det var godt. Måske kan det godt være. Jeg kan ikke helt huske det, faktisk. Hvad jeg det sig? Hvad hedder det um... Og Åh, hvad var det, når jeg tænkte på? Har I snakket om... Øh... Jeg har jo ikke været med sidste gang. Har I snakket om Sonic Forces? ind Så meget som muligt. med <laughs> Så meget som muligt? <laughs> <tryk> Æh, nej, hvad hedder det... Um... Har I snakket om Demon? Har I snakket om... Øh, det, øh del CDU udgivelses eh øh, plan i forhold til anmeldere og sådan nogle ting. <laughs> Jamen, den der vil den her plejer dig kunne nå at snakke om sidste gang, vel? Den er vil jeg den ikke få nyt yes. til det. Kom endelig med det. Du kan bare stille den. Ja, okay. Jamen det er jo bare lige det er bare lige helt kort, altså øh, til dem der ikke ved det, der er ved i samme omgang som det spillet Sonic Mania blev annonceret tilbage i tidligere på år, så annoncerede sikkert også et nyt Sonic spil, et nyt 3D Sonic spil, der hed Sonic Forces. Yeah. Og det er jo virkelig lang tid siden der har været et nyt 3D Sonic spil. Var det sidste egentlig ikke det der øh, 2D 3D Generation, så der kom der ned efter det? Ja, jeg, jeg tror fx. der kom et par stykker efter det. Er det ikke ja. Efter det? Nej, der har været de der Sonic Boom og ja. Åh oh ja, ja, uh, Sonic Proof, oh, Rise, Rise, Rise of, of Lyric. Yeah. Sonic har mild sagt et, et ret dårligt ryg efterhånden, ikke? Men yep. nu har de så gået all-in. De har lavet Sonic Mania, som faktisk var et rigtig fint spil. De laver Sonic Forces, som man kunne håbe blev fint, men øh, de er så en, <laughs> men... Ja, lige præcis. Men man kan, hvis du, hvis du har en Nintendo Switch, så kan du lave en, med lethed en bruger, som du bare skriver kommer fra et andet land, og så kan du få adgang til et andet lands e-shop. Uh, og der kan du så gå ind på den japanske e-shop, og så kan du downloade en demo af Sonic Forces nu, som kun er udkommet i Japan Hvor du kan spille tre baner, men der er en tidsbegrænsning på, på et, et minut Gør det gå fast! Lige præcis, gør der gå fast, så du kan nærmest ikke engang nå at ligesom komme ind i det for tekstbeskeder tekstbesked og sådan noget, før du bare bliver bootet ud men fans af serien og rigtig mange anmeldere og sådan de har virkelig gennemknippet den her lille demo og prøvet at få en fornemmelse for gameplayet og er generelt set, så er der rimelig negative vibes omkring det, fordi det lader ikke til at være ret godt, og det lader til at minde mere om det ikke der kom tilbage i 0.6, end de lidt senere spil. Og i samme omgang har Sega også annonceret, for jeg tror faktisk, det det er første gang, at de har gjort det, at de ikke sender kopier ud af Sonic Forces inden... Jo. Kan det passe endnu? det første... Hvad siger du? Jeg sagde, afslutte du din sætning ved at sige, at de sender MIG ud endnu? Nej, som... nej, nej, nej, altså at de... Altså, de sender ikke kopier... De sender MIG ud, ud før udgivetsdatoen? Ja, nej. det er det, jeg mente. Det var det, jeg mente. Yeah. Okay. Øh, men det er vist første gang, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så plejer de egentlig altid at gøre det det er sådan mere en befæstet ting det der med at ikke at og ud for udgivelsen, men øh, det kan jo, altså, det kan jo betyde at spillene er bare er helt vildt dårlige og de godt ved det, det kan også betyde at altså, de ved jeg ikke, de ikke er færdige med det, eller sådan noget, jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg, ja, jeg tror bare at det bliver umuligt, så tror jeg, det bliver helt vildt virkelig dårligt. Øh, nu prøvede jeg lige den der demo, og det, det virker ja. Yeah. <laughs> det virker ikke særlig godt. Hvad tror I? Hvad er jeres fornemmelse af Sonic Forces? Et minut limit er det per bane man går ind i eller var sådan universelt på dem? Det er per bane, så kommer oh. der en kort scene, og så kan okay. du gå ind. Der, der er tre baner, der er en hvor du spiller sådan uh, traditionel 3D Sonic, uh, altså Sonic Adventure, og det er virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Uh, du bliver hele tiden, du opnår mm. aldrig fart, du bliver bare hele tiden stoppet op af forskellige uh, tutorials skilte og der er det der homing system som altid har været der, men det er bare endnu værre nu. Og så er okay. der en 2D-bane, hvor du kan spille som din egen avatar, som bliver sådan lidt random sat sammen. Det virker heller ikke så godt. Og så er der en boss-bane, hvor du spiller mod Dr. Robotnik, som virker meget som de gamle Sonic-spil. Men jeg er ikke fan af de gamle Sonic-spil, så... <laughs> okay. Jamen, så... Det er der det, det ni Et minut til hver. Det er, det er virkelig... Øh, der køber sådan en timer op i hjørnet, så jeg er, er. bare... Altså, hvis du tager mere end et minut, når man, laver, når man sonic Band så er du god nok, altså. Det er bare overhovedet ikke speedrun nok. Nej. Nej ja. ja, det er det. Det, det er, er totalt i, i stilen, egentlig. Ej, jeg synes bare, jeg synes bare det er sådan ret... Altså. Jeg synes, det, det er så lad, at de... <laughs> at de laver endnu et lort. At altså, det ved vi ikke, men gå ud fra, at de laver endnu et lortød Sonic-spil. Jeg tror det det, ikke, hvorfor... Det. Ja, det gør det virkelig. De må sgu da for helvede bare enten snakke i op, eller lave et godt spil. Altså, det er sådan lidt enten eller efterånden. Nej, nej. Oh, nej. Okay, nej. nej, vi skal lade være med at snakke meget om Sonic, fordi jeg synes, at Sonic er blevet mærkeligt, og især på grund af alt det. Altså, har været det i mange år, især på grund af alt det baghistorik, der er til det, og alt det der mærkelige øh, øh, omkring-lår. Det er underligt. Jeg stod af Sonic selv for langt siden. Altså, det er lige det før, der er nærmest går sådan tentakle-haløje i det og alt muligt, jeg har ikke op. Hvem Æ... for, hvad er det for et Sonic, du har tjekket ud, vel? Jamen, ja, det er ikke <laughs> engang et en spil. Det er alt muligt, uh, uh, der er blevet udgivet mærkelige små tegneserier omkring det, og alt muligt underlige ting, oh, som Gør det baghistorie og tænker, det er slet, slet ikke nødvendigt. Det, det, og, og så er det lidt som om, at de... Ja, nej. Glem det. Jeg har stået okay. af for lidt siden. Er der nogen der men, er men, men har du prøvet at google dit navn plus så, uh, The Hedgehog? Nej, nej. Jamen, det, ja, det, det, det er det. Det er det sidste hurra. Peter, Peter, alle sammen går ind og google Peter Grønkær The Hedgehog. <laughs> Peter The Hedgehog, goddammit. Peter, eller havde du Grønfelt? Jeg gik med <laughs> <udsted. laughs> jo. Ja, okay. Grøn, grønfelt. Peter the, the Hedgehog. Nej, Peter, Peter Grønfelt The Hedgehog. Der kommer faktisk bare en masse billeder sådan, ikke? Huh. Og din LinkedIn-profil. <laughs> det er fint. Det er super. Nå, jeg synes, vi skal lave noget andet nu. <laughs> okay. Det er fint. Hvad? Har løs, Hvad skal der Hvad skal der Jeg har lad os fundet her. Peter the Hedgehog. år. Hedgehog cyborg. Chaotic oh. neutral. <laughs> <laughs> er du okay, det er neutral, Peter? Okay, okay er det, det er, Stemmer ja. det er overens? Altid. Okay. Hvad er der ja. sket? Jeg har fundet ja. det fulde cast til Lion King, men det skal vi ikke snakke om. Nå. Ja. Godt. Okay. <laughs> har I hørt det her med... Vi har jo snakket om de her uh, lidt kontroversielle loot drops, der kommer i Battlefront 2? Mm. Ja. Og har I hørt, at uh, EA kommer til at have ændringer i, hvordan det kommer til at væk? Yes! Uh -huh. Som respons på den her feedback, de har fået uh -huh. øh, Man kan sige, det er sådan hovedsageligt tre ændringer øh, Den ene yes. det er, at du kan ikke opnå den højeste form for de her kort, eller perks, eller traits, eller whatever det nu er Den kan du ikke opnå ved, ved drops fra loot så den skal du så ligesom bygge det op til, eller konsumere kort for at få den opbygget til øh, De her våben det, næsten alle våben bliver også taget ud af drops, så dem skal du gøre dig fortjent til ved at spille klasserne, som våbne øh, tilhører Og den sidste... Bu, bu, bu, det kan jeg huske. Jeg ikke Nå, oh Okay. <laughs> jeg, tror, jeg, tror, uanset... det, jeg tror det er, at der kommer sådan generelle krav for, hvad for noget... Ja, der kommer krav på, hvor højt du kan level dine ting op Øh, baseret på, hvilket level du er, så du kan ikke bare sådan starte helt lavt, og så bare købe dig til alt det, vi læste. Okay. Men det er jo fint nok. Altså, det er da rart, at de rent faktisk lytter bare lidt til deres øh, fans. har <laughs> de hold kæft, øh, den beta, der er godt nok øh, inficeret med øh, lut og ja... <laughs> det er blevet for meget. Uh, jeg kan ikke lide øh, alle de der, hvad hedder det, Page to Win løsninger som efterhånden. Nej. Han spil Uha uh, uh. Ej, jeg er ikke sikker på, at det er nok Men det lyder som at alle de andre tingene, de lader er gode <laughs> Eller i den rigtige retning, i hvert fald So far, so godt. Det er bare det der med, at du kan grind trades, som så giver dig en... Altså sådan en decideret fordel mm. Og du kan jo stadigvæk godt grind den til dig med penge Du kan bare ikke få den største som drop, altså eller... Ah, okay det, det er bare sådan, jeg ikke. Det er stadig lidt underligt det er bedre, end det var før, men øh, stadig lidt... Jamen, så længe det er bedre, end det var før, altså... Jeg ved ikke, var der nogen af jer, der spillede, spillede beta'en? Nej. Hallo? Ikke den noget om jeg, nej. Vil det komme mig? Nå. No. Mm. Yeah. Mm. Jeg kunne godt lide det, vil jeg sige. Prøv lige høre Mathias. Nu, nu det der med 35 år før, ikke også? Altså, jeg ja. er sådan en, der går, jeg går til fødselsforberedelse og sådan nogle ting. Jeg har slet ikke tid til at spille beta. Ej, skal du føde? <laughs> nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke. Nå, no, okay. Ja, det siger du nu, men... Han er have forberedt sig til, at jeg skulle føde. Hvor er min, Mathias? Siger du, hun er tyk? Nej, det gør jeg ikke. Det var dig, der sagde det. Jeg sagde, at han skal føde. Okay. Han sagde, at han skulle til fødselsforberedelse. Okay. Ja, det er jo ikke mig, der skal føde, vel, Mathias? Ligesom, at om man er mindre svensk... Jeg kører, mm. jeg kører bare på dig. Jeg kender dig ikke så godt, så jeg kører lidt på dig. <laughs> det er den bedste måde, at børne på, det er bare, yes. bare at køre på en anden. Det er nemlig... På den der måde, hvor folk ikke helt forstår, at du prøver at gøre det. Nemlig. Ja. <laughs> det er det, jeg prøver <laughs> du... på. Jeg ikke helt han på mig, eller er han bare autist? Jeg ved ikke helt. Yeah, jeg det. <laughs> en, god, en god blanding, tror jeg. Best of both worlds, ikke? Mm. Min sidste Min mor nyheder. altid sagde. Ja. Min ned, det er, at uh, Steam har lavet en lille ændring på, hvad udviklerne de kan gøre på deres, de her pages, de har, eller forumer, eller whatever de har til deres spil. Mm. Uh, og den begrænsning, de nu har fået lagt på sig, det er, at de må ikke, hvis de har et spil, hvor at udviklerne har lavet en eller anden måde, man kan omgå deres egen censurering på. Altså eksempel, hvis de har et erotisk spil, hvor der lige er censureret ved Titty, Bits, men de selv har lavet sådan, du kan lige ændre den her i fil, så kan du godt se der til. Øh, ja, så, så må de ikke forklare det på deres <laughs> Steam længere. Oh no, længere. de må ikke give cheat codes til The Boops. De det må de ikke gøre på deres egen side, de må bare ikke gøre det via Steam længere. Eller på, på deres. Så de må godt henvise til deres egen side. Ja, som så. lige præcis. Øh, man kan sige, at det giver jo lidt mening i forhold til, hvis det er rated til et bestemt et eller andet på Steam. Ja. Altså, hmm. så må de jo selvfølgelig ikke bare lige omgå det, eller det må de jo så ikke nu omgå det. Bare sige, okay, bare gå hen, så kan de lige godt sagtens, så det bliver pludselig M-rated. Øhm, men det der er lidt sjovt med det, det er at nogle af de der har afsløret den her forandring er lavet Det er nogle af de spil, der er allerede blevet solgt som sådan noget øh, voksenspil Adult og ungevig spil Åh... Oh. Og så er det lidt sjovt, at der er en begrænsning der, men altså Ja, ikke så... Det var lidt weird Ja yeah. mm. <laughs> how, how peculiar... <laughs> voksenspil mm. <laughs> Jamen, jeg anser mig selv som voksen. Øh... Uh, ja, det gør du vel det jeg, er det ikke... Er det ikke <laughs> mangler vi ikke en ret? Altså, nu skriver Niels Bakke lige i kommentarerne. Så i Paris Games Week... Så, så I det? Nej, jeg, jeg så sådan lidt af det. Men... Men, ja, men jeg, har ikke tjekket op på det, så? Det er da ja, sådan en altså. ugens største nyheder. Gragamele 2! Ja, Gragamele 2, det er sådan den mindste af det store. Nej! det er det, <laughs> det Nej, det var da fedt. Altså, det... Spelonky er der lidt større. Ja, Spelunky 2! Ja, det er Spelunky 2, det var også det er en god annoncering, nu skal, nu skal datteren på Hvad, hvad synes I, Hvad synes I om uh, det fede nye uh, spil for Sucker Punch, som blev vist frem, Ghost Up ja. Nu skal jeg passe på, hvordan han siger det Jeg skulle have, okay, have passet lidt mere. Jeg skulle, jeg skulle have mere på, end jeg okay. har at sige det Det er lidt Men... som om, du lige fik et nys ind der til sidst <laughs> Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det Toshima. Ja, det er ikke så svært. Hvad hedder det? Ghost of Tushima. Hvad synes I om uh, reveal-traileren til det? Jamen, det, en, det, det er et af de flotteste film, jeg nogensinde har set. Jeg glæder mig til at gå i biografen og sent. Jamen, uh, hvad Ej, synes du der, om det? det? Det er svært at se, hvor meget der er gameplay. Det er bare min pointe. Nå. No. Jeg tror... Men altså generelt er det ikke en... Jeg, det lignede, at det var en engine. Det lignede ikke, at det var en uh, pre renderet trailer. Jo, jo. Ja, ja. Og det er selvfølgelig også bare rart for en gang skyld eller langt om længe at se hvad Pokker Soccer Punch har gået og arbejdet på siden uh, Infamous Second Son og uh, standalone udvidelsen uh, First Light. Ja, <laughs> er det er lang tid Jeg synes det er sjovt at der stadigvæk er sådan situationer hvor jeg kan fange mig selv i at tænke sådan, åh, oh, det der nye Spuderman spil til PS4, og det er bare super awesome. Det det, det, det glæder mig at Soccer Punch har fået lov til at lave Spider-Man, og så sådan... Nej, men det er ikke Sucker Punch, det er Insomniac, Ja... Yeah. Sucker Punch, der laver superhælde spil... blev ikke sat til at lave... Spidermanspil spil... Spider <laughs> men okay, det, måske det er måske Insomniac, der laver... Uh, uh, Pixar-film... med Ratchet, okay... <laughs> jeg synes nu... Altså, jeg ved ikke, så i traileren til Spiderman den nye trailer, det er så... ja, uh, yeah, det, det gør det også, det var... Det var selvfølgelig oh. ikke et, et nyt spil, men det var en lille update med, med, med, med ja story trailer og, og gameplay-historie. Man kan spille som uh, Mary Jane. Jeg er yeah. blevet bekræftet. No. Det, det er blevet bekræftet, ja. Yeah, endelig. <laughs> ja, endelig. Det har jeg ventet på. Så mange år. Så mange, så mange år. Ja, girl, så. hvad? <laughs> Batgirl? <laughs> oh. oh, you're mixing oh. lords man. You're mixing oh du er mm, du, du ved er, jeg hvordan hop, du har det nok med med Metroid. Lille. <laughs> det er mig. Det er mig der skal til at være far efterhånden hvorfor det er, der har far. Skal du være far? Tillykke. Mathias, nu skal du gå. Derfor gå til fødselsforberedelse. Yeah. <laughs> ja, jeg troede det var en joke. Sorry. Tillykke, hvis du skal være far. Hvem joker med sådan? Ah, men jeg har ikke så meget tid til beta, jeg er til fødselsforberedelse. Det var da en joke, kan jeg få en undskyldning. Tillykke med det. Tak, tak, tak. Der er lidt Vores... lille tid til ja, lykke med det. Jeg var også lige ved at sige tillykke, da du sagde det, men så kan man Hvor tage dem. Jeg er egentlig godt, hvis det er Hvor hen, længe første. går der? Der går øh, formentlig tre, godt tre uger. Oh. Tre? Tre uger kun? Ja. Så du kommer Nej, faktisk til at, få, du kommer til at få en One X og en lille baby? I samme måned. Det er bestort. Ja, jeg tror lige nu, der, lige nu, der går alle pengene på alt muligt udstyr, som man ikke lige troede, man skulle have. Men det som en One X? <laughs> <Ja>. <laughs> det kan være, at babyen får brug for det. Altså 4K, det, wow, det er wow. Ja, ja, ja. Så bliver babyen stimuleret visuelt der. Mm. Det ikke skade dens øjne med den her dårlige opløsning for de gamle mm. konsoller. Altså. Nej, Nej det, tænker mm. Babyen skal det bedst. Mm. Hvad skal babyen hedde? Det ved vi ikke endnu. Æh, ved I måske heller ikke, om den er det gør vi ikke nok. Oh. Marcus Phoenix. Præcis. Shepard. Det virker som begge dele. Ja, yeah, Shepard det oh. virker som begge dele, lige <laughs> Ja, det ah, nice. yeah. er is... kan I ikke kalde den Allan, så har vi to Allan'ere i gametest. Eller tre Allan'ere. Why are you <laughs> kidding Skal sig, du kan overhovedet ikke tælle? Hvis den pisse kalder den Alaline. Eller bare Al Er Bare All Alaline. Alaline. Alina. Alina. Al sådan. Alan, ja, Mathias, det er ikke, der for lov at dø i vores barn. <laughs> mm. <laughs> yes. Bare lige så du ved det. <laughs> er det øh... nu <laughs> On record, det er sagt. Var der egentlig ikke en trailer til for 2 også? Jo, og den har skabt sygt meget debat. Ikke fordi jeg skal spoile traileren for dig, men den er meget voldelig. Mm. Øh, og folk er sådan lidt... Øh... Er det det, spillet kan? Er det er det, det eneste... <laughs> Det lastede vores to kære, at det bare skulle være super voldeligt. eller hvad. Og der er mange, der sådan, øh, har været efter Sony og, og været sådan, ah øh, I skal ikke uh, lave sådan nogle voldelige spil, og I ødelægger vores børn og sådan noget. Altså I ved, <laughs> amerikanske amerikansk piss. Men Sony har været ude og lavet et statement til, jeg tror det var Washington Post, om, at de lader deres studier gøre, hvad de vil i forhold til. Øh, kreativt og udfolde sig. Det synes jeg er fedt nok af de det. Ja det også, det. men er det ikke også? At, altså hvis vi nu kigger tilbage på det første var så er det lige fordi det var et uvoldeligt spil. Nej, altså, det, men, det var ikke men den det, man her... husker spillet for, men det var da ikke tilbage for vold i det. Den her trailer, den har meget fokus på menneskerne og ikke øh, nogen ja. øh, monstre, mm, så, så det, ja. det, det er meget sådan. Det, det virker mest alt som sådan noget. Øh, ja, det ved ikke. Det, den er ret voldsom, det er den helt sikkert, mm. men ikke altså ikke sådan. Ægge, det er ikke sådan, altså, altså har vær, værre, vil jeg sige, altså. Bring it, mand. Ja, ja, ja. bring it all. Der skal, mere, der skal mere til at hylle Mathias ud af den. Ja, for helvede, mand. <laughs> Kræft, da havde man stadig at drykke mine pilslager meget. <laughs> det er en lille fredag, ja. Yeah. Nå ja. Oh my god. <laughs> Falder sneen ikke også snart, Mathias? Det ved jeg sgu ikke, jeg tager ikke... Øh... Du, du tager ikke, du tager ikke øl. Jeg går, ikke, jeg går ikke i byen længere, så, så gammel er jeg <laughs> hvad, har du, så... hvad var der ellers med til Paris Games Week? Var der lige andet der, der var nævnt? Nu så jeg det ikke. Jamen, der var der... Der var der også uh, uh, The Gardens Between, som uh, åbenbart er et uh, ps 4 puzzle Hvor uh, to teenager de udforskede sådan en lille... lille uh, og miljø, og så simpelthen bruger nogle tidsmanipulerings- Abilities Evner til at... Ah, så... So, uh, life is strange <laughs> yeah. Well, måske bare to på. Double the fun Ja yeah. Men der, men der er nogle strange. nye sites, der sådan har sammenlignet det med uh, Cap, uh, Captain Toad Spillet ah, yeah. så, så det er vist lidt i den stil hmm. okay yeah. Øhm, Jamen, ting. de viste de faktisk mange nye ting Altså, de viste mange sådan små indie-spil Og en del VR, hvilket jeg var ret overrasket over mm -hmm. En ting, som jeg er blevet mærket i øh, I starten af oktober Annoncerede Sony jo et nyt, en ny udgave af Playstation VR Samt ny udgave af Move-controllerne Som Nej, mange havde håbet ville have De annoncerede ikke ny udgave af Move-controllerne, vel? Jo, det gjorde de De annoncerede en ny det... udgave som Den, der var rygte om der kom jeg tror, nej, ikke, jeg nej, det, Følg mig øh, Lad mig lige følge okay. op på det De har annonceret En ny udgave Move controller Men det er ikke Den med Thumbsticks Som mange havde håbet på De har bare annonceret Et redesign af Move controller Med nogle nye farver Og med et Micro USB øh, Input I stedet for det der gamle øh, USB Ja øh, og, og, og så Skulle de være Lidt mere præcise Og de kommer samtidig Med den nye Playstation VR Her i december Det er nogle Minimale forbedringer Men det som det var okay. Det var her til øh, Paris Games Week, så vidste de en masse nye VR-spil frem, og der var der et spil, som jeg ikke lige kan huske, hvad det hed, men det lignede et land med London, og det lignede det der, øh, den der tech-demo, det London heist rigtig meget, men som et fuldt actionspil hvor du render rundt med to med som pistoler, og du kunne bevæge dig rundt, og det, det, lignede, altså det lignede et first-person skydespil. Og der lød mig og min ven, hvis vi så, så det, vi virkelig mærke til, at i alle de klip, der var, at den, der spillede det, der holdt de en move controller med de der sticks på. Øh... Okay. Altså i hvert fald, det så sådan ud, fordi deres tommelfingre var sådan lidt hævet over controlleren, og vi tænkte os på, hvordan fanden skulle man kunne styre et fuldt first-person-spil, hvis du ikke ja. har sticks til at gå rundt. Så jeg blev virkelig skuffet over, at de ikke annoncerede det til den messe her. Jeg havde virkelig tænkt, nu, det, det må, nu må det fandme være. Altså, da de viste det ja. spil, så tænkte jeg, nu, nu siger de. Okay, nye move controllers med de her sticks, men det gør de ikke, yeah. og det irriterer mig så meget, altså. Jeg, jeg kan simpelthen ikke få. For... Altså, det har været rygtet i så lang tid, og jeg tror virkelig på, det kommer, men øj, det er irriterende, at, det, at de så... Altså, når de i starten af oktober annoncerer nogle andre nye move controllers, så går det nok lang tid, inden vi får dem, mm. hvis de overhovedet kommer, altså. Ja, yeah, yeah, det er de der um, navigation-controller til Move, du, du tænker på, right? Med, altså med Ja, altså sådan noget i den stil, men navigation-controllerne, ja. de var jo... Var de ikke... Jeg kan ikke huske, hvordan de var. Men jo, basic... Ja. Okay, lad os se det. Jo, sådan noget, sådan noget som navigation-controllerne, det kunne være fantastisk. Generelt bare nogle... Altså, nu, nu laver de jo et redesign, som sagt, af move-controllerne, og det... De skulle være lidt mere præcise, og det, det er også en meget velkomnt, øh, velkommen... Velkommen... Nu kan han pakke ned. Jeg kan ikke se det rigtigt, men jo, jo, det er nok sådan noget. Jeg kan forestille mig. Oj, oh, shit, der røgte i kamera. <laughs> okay. okay. Du, du, kan ikke, du kan ikke gå ud og røre ved den, <laughs> Det er ikke sådan, det fungerer. Det <laughs> det i ved, det her. Det det. Ja, men, men, det, men det sjove er jo lidt, at den her situation minder mig faktisk om uh, Wii til Wii U-situationen. Hvor Nintendo gik ud og, uh, og producerede nogle nye... Uh, We-motes og Nunchucks, hvor der også var et uh, mærke på kassen, der stod sådan... ...om um, det her det er det til din Wii U, men de virker også til den gamle Wii. Wii ja, det er rigtigt. Så so, jeg tænker bare lidt, at, uh, hvordan det kommer til at fungere fremadrettet med, med Sony og deres... Uh, ...Move... Uh, ...PlayStation... Hvad fanden er det? ...PlayStation Eye, eller et eller andet uh, til PS3. Og den den og har de PS4-kamera øh... og de forskellige controllers dertil. Ja. Altså, de burde bare lave en det var det jeg havde håbet på en helt ny dedikeret PlayStation vr controller, fordi det største problem med PlayStation VR lige nu det er trackingen på move controllerne, og jeg er sikker på selvom de kun har en kameravinkel at det kan gøres godt fordi selve headsettet tracker helt vildt godt det følger vildt godt rundt øh, men den kan ikke finde noget at track move controller så er det godt om det hænger mere det hænger mere sammen med at du har mere end et altså når den tra tracker headsettet godt så er det ikke fordi der er et kamera, så er det fordi, du har flere punkter, du kan fokusere på. Move-controlleren er en rund kugle, og en rund kugle, det eneste du rigtig kan tracke på den, det er øh, afstanden fra kameraet, hvor stor den er i forhold til kameraet. Du kan ikke tracke vinklingen på den der bold der, ah, okay. så, så, så det er noget af det, der ligesom er den store, at den, den har behov for at have en eller anden geometri, der har en, en, en øh, der, kan, der, kan, der er ligesom i teorien, i hvert fald, så har den behov for at have en geometri, der ændrer sig, afhængig af hvordan den vender i forhold til kameraet, for at du kan, ja. den bedre kan fange hvordan du kan track Jamen det. Jamen det er det, jeg tænker, det det kunne være, det kunne være mm. fedt, hvis de gjorde det, men øh, <laughs> det gør de nok ikke. Men okay, point being, nu, nu kom vi lidt på tidssporet. De har lanceret en masse nye PlayStation VR-spil, og det er fedt at se, at de tør sats lidt mere på det. Mm. Det er jeg glad for. Det, ja, er allerede... det er det. Når man har øh, smidt pengene øh, ja, efter præcis. det der headset, så er det også lidt, yes, give mig den content. Øh, og, og sådan har jeg det jo også selv. Øh, jeg, jeg har hele tiden tænkt, at jeg, jeg har egentlig hele tiden været overrasket over. Øh, for mig at se, der, tror jeg, der, der har jeg hele tiden tænkt, okay, hvis jeg skulle sætte min, het, min, min penge på en hest, der virkelig skulle få VR udbredt, så ville det være PSVR på grund af, hvor relativt tilgængeligt det er. Mm -hmm. øh, der er en grund til, at det ikke lige bliver Oculus, og at det ikke lige bliver Vive eller vibe eller hvad folk nu på at kalde øh, Fordi det bare lige kræver øh, lidt mere tech-indsigt, og, og man skal lige så lidt mere ind for at få det op at køre. Ikke? Det er ja. ikke bare out of the box. Det kan man så også argumentere, at de der ledninger til PSVR er, det er måske ikke så skide out of the box -agtigt. Men det er under alle mere økonomisk tilgængeligt, og på mange andre måder tilgængeligt, ikke? Yeah. Øh, og, og, så hvis jeg skulle sætte min penge på en hest, så er det den øh, men, men Og hver eneste gang altså vi, Jeg har haft det med sådan til forskellige Jeg har faktisk øh, haft det med til nogle, nogle arrangementer og sådan noget, For ligesom at sige Prøv lige at se, hvor genialt det er Fordi jeg synes vidderligt, det er Altså det fungerer ret godt Og ja, det er rigtigt nok Tracking for Move er ikke, øh, Move controlleren er ikke perfekt Jeg er, øh, jeg er øh, overrasket over øh, Hvor lidt folk på en eller anden måde. Jeg har svært ved at se, hvad er det for en, hvad det for en nød, der skal knækkes? Er det en markedsføringsopgave, mm. der skal gøre, at folk rent faktisk forstår, hvad det er for en teknologi, der er tilgængelig, som de ikke køber ind i endnu? Eller er det simpelthen bare fordi folk tænker, okay, nå, men det der, den der Batman-ting, den er meget fed, men den har to og en halv time, og, og den der ene skide mission til Battlefronts, jamen, det er da også meget fedt, men altså, hvad er det, der skal til, før at, at der ligesom kommer noget drive der, så, så derfor er det, kan man jo ikke, altså, jeg kan godt forstå fra Sonys perspektiv, det eneste, de ligesom kan tænke, der er, at vi må have nogle flere titler på gaden. Det er det. Nu har de også valgt at gå all in på det. Øh, så, ja, som en, der ligesom har smidt pengene, så ja, man, kan man da kun blive begejstret for, at de selv bliver ved med at tro på det. Og ja, ikke som ligesom Connect, man... der nu er blevet trukket ud, øh, hvor produktionen er stoppet, ikke? Og det var egentlig også en nyhed, vi måske burde have ja. nævnt. Sådan Okay. okay. Ja. Din, uh, Så. fjord, anyway, det var bare lige min lille, for at bakke op omkring det, du siger, Mathias. Jeg synes, yeah. at det er meget uh, sympatisk, at de glemmer, at man tog på deres egen teknologi. Fordi jeg synes vidderligt, at de har et godt produkt Det synes jeg. Øh, også. i det der. Det Se, det, Mathias, det er sådan, man bor under. Det var sødt. Tak. <laughs> Og lad mig ikke så en der underlige må måde, hvor du kører på med dårlige jokes, der ikke er til at forstå. Som man ikke helt forstår, nej. <laughs> jeg vil bare have lov at give din baby et navn. Ja. Oh. høj grav. Nej. Det har jeg gjort før. Krav. <laughs> <laughs> Alright, jeg er ikke sikker på, at det kommer til at ske en tid. <laughs> <Nej>. mm. <laughs> okay. Du'n bedre. Du har tre uger til at fæd ind, nu må siges. Så ja, yeah, men jeg prøver. Jeg skriver hver dag fra fra må. Du kan skrive, du kan skrive, skrive bare et random sang. et random navn til dig, til der. Du kan skrive, du vil sige, prøv her, jeg vil gerne skrive en smuk sang til eh øh, bandum. Og så oh, ja. smide ind i den sang, der indlægger at du lige så den skal hele. Jeg har mundfuls. <laughs> Det er dårligt. Vi kan altså, bare prøve. Den, Hvad er dit okay nu prøver vi bare lige, randomnamegenerator.com, så ser vi, du ved ikke, hvad det er for et køn, så vi siger, either. Har den, skal den have en mellemnavn, babyen? Jeg har den allerede. Hvad er det? Jamen, det er det samme mellemnavn, som jeg har. Grønfeldt? Nej, Løvfold. Grønfeldt, det er min næste Løvfold? l O v f u l d ja. Okay, Løvfold. Okay. Øhm, så prøver vi. Så det kan vi vælge... ...gæstenavn ja. eller sådan vel? Jeg ved der ikke, hvordan man gør det her. Sådan, generator name. Fedt. Øhm... Obi... Loan Løvfoldt. <laughs> Obi Loan... Obi Loan, det er da fedt navn. <laughs> Help siger, me, Obi Loan. Siger... <laughs> You're my only hope. <laughs> Ja, det er fordi, man tror, at der var et eller andet... Uh, det er sådan noget Big Brothers watching. Det er fordi, de kan se, der står den her Lego Star Wars-model i baggrunden. Mm. Så ah. de tænker, ah, vi skal finde et eller andet navn. No, Nej, right. det skal vi Så so connected. Jeg tror, vi bruger en helt forkert metode. I stedet for random generator. så skal du selvfølgelig sådan, vurdere, hvilke species er dit barn. Ja. <laughs> hvilke alignment af det? Og så finder man så ud af, hvad kommer den så til at hedde? Et eller andet The Hedgehog, selvfølgelig. Ud fra det. <laughs> Good. den her random name generator, den giver mig også din, øh, barnets fødselsdato, hvilket bliver den 27. november. Og barnet bliver kun 105 cm højt. Så yes. det, ja, det er Det, det er jo. Og barnet kommer til at dø i år 2102, den 5. februar. Så ved Sige, du det! Gerne. Skal vi lige skrive eller se om vi følger op på det? Er det nu, er det nu jeg skal fortælle dig? Eller det, det, har du, det har jeg sagt? Det er ikke noget, jeg skal sige, at, at barnet er jo sat til den 27. november. Seriøst? Seriøst. <laughs> Shit. Vi skal ud nu. Okay. Den er, oh. syd, den, er syd, den ved alt for meget. Det var det fæssigt. <laughs> no, Hva, hvad du... er det, <laughs> Når barnet bliver gammel nok, så kan du sige til du dør i år den 5. februar. Det er fedt. Sådan 95 år gammel, så kan du... Øh... Så kan du ligesom... Øh... Ja. Plan your life out. <laughs> Det skider godt. Jeg, øh, ja. jeg går nu. <laughs> jeg tror også, vi er ved at runde af, Mathias. Vi kan måske lige tage nogle spørgsmål. Hvis der er nogen, der tager... har nogle spørgsmål. Skal ja. lige tage den? Så vi lige tage dem med, vi lov uh... Der er også en ting, som gør, hvorfor PSVR ikke sælger. Det er Excel og også de spil, der findes på VR. Ja. Ja, Niels Bang, han skriver, at der ikke er... Ja, der ikke er nogle gode spil til PlayStation VR, som jeg af ikke sælger. Øh, og det var også lidt det, vi var inde på før. Den mangler lidt sin øh, Magnum Opus stadigvæk. Jeg troede, det ville være Resident Evil 7, men øh, det var det åbenbart ikke. <laughs> nej, nej men altså, ikke. det er jo ikke et dårligt spil. Altså, nej, nej, det, det er sindssygt godt. Og jeg vil sige, at i forhold til VR-delen af det, det er, øh, det, jeg synes, det fungerer udmærket. Altså, man kan også, der er jo Aner af muligheder for at indstille det og prøve at se om man kan combatte noget af det der sickness, som folk også vil opleve. Altså det er også derfor at jeg måske ikke. Jeg er ikke ham der sidder og savner helt vildt meget de der first person spil til uh, PSVR, fordi at det er det der med at bevæge sig under bevæge sig og sådan noget, det har bare til at til ligesom at påvirke uh, nogle ting ved de fleste mennesker. Nu er det ikke altså, nu er jeg ikke selv sådan en der faktisk er så pyldet med det. Øh, men, øh, men det er bare ikke en oplagt måde, synes jeg, nødvendigvis lige at bruge, bruge teknologien på. Nej. Men når det så er sagt, så fungerede Resident Evil ret godt, og, og øh, der er så lige lidt grænse på, hvor lang tid gang man kan øh, man kan spille det, synes jeg selv. Altså, det er simpelthen mere bare noget med, at det er ikke er behageligt at sidde for længe af gang med det der. Nej det det så, så, så man kan lige spille det i en øh, halv time, en time Og så har man behov for lige at tage en pause Hvilket nok også er meget sundt Det tror jeg også Bare generelt <laughs> mm. Men hvis man får, altså, man begynder at få det skidt af VR Det kan man sagtens få hvis man ikke har indstillet det ordentligt Eller hvis der er en eller spil der er dårligt lavet med det altså, Så får man det fandme også virkelig skidt altså, ja, men, det, det men det er så fremovende Som en der altid er de der køresyge øh, Når man er turer og kører ture og så folk der ikke gør det Så kan man lige smide dem inden den Og så kan de prøve at føle hvordan det er at være kørsyge. <laughs> ja, ja, ja, ja. endelig Ej, men, altså ikke fordi man skal have hævn noget men bare sådan fordi det kan godt være svært at sætte sig ind i hvordan det føles fordi hvis du bliver rigtig køresyr så flytter det egentlig ligesom du er ligesom hvis du er helt vildt fuld bare ude værfuld. Ja. være fuld altså du har du har det bare virkelig dårlig på en helt særlig måde ja, ja. jeg havde en kollega der okay, nu har jeg glemt hvad det var for et spil var det Cars Via Project Cars VR Oh det god. Ja. nej Project Cars det... er bare VR hvis det er til PC Nej, nej, nej, det var PS, det var Playstation. Hvad var det Drive, for spil, Club. så var Drive Club. Drive Club ja, præcis. Yeah. Og jeg havde en uh, kollega, der øh, fik øh, sættet på hovedet, og øh, så gik han ellers i gang med at køre, og der gik lige præcis et minut. Så flåede han bare det der VR headset af, og jeg sagde, fuck, nu bliver jeg dårlig. <laughs> altså, det var sådan et fuldstændig binære, altså, sådan et klik, det var ligesom, om der var noget trykke på en knap, så øh, blev han bare voldsomt skidt. Ja, ja. Han havde siddet øh, hele køreturen hjem og bare haft vildt meget kvalme bagefter. Okay. Det var virkelig... Øh... så Folk reagerer jo meget forskelligt. Men altså, nu er han jo også sådan en... Det er jo noget med, hvor meget man har trænet sin vestibulær sans øh, som barn. Hvor meget man har gønget og drejet rundt og lavet alle de der ting. Ikke? Det er jo sådan noget, der er med til at træne ens evne som voksen op til det. Så øh, Hvis ja. I sådan nogen, der bliver svimlet, når I spiller VR, så er det fordi, I ikke har siddet nok på, en, på et gynningsstativ eller på en kausal. Okay. Så ved I det. Og det kan man jo træne op også som voksen. Altså hele det der med ens balancenerve, det, det er noget, man kan, kan, kan dyrke også. Altså man kan jo vende sig til VR også. Jeg tror, man skal tage det lidt i spirits Altså jeg ja, der er græns for et spil, Rigs for eksempel. Der er græns for, hvor længe jeg ikke spiller Rigs af gang, før jeg lige uh, bliver nødt til lige at uh, tage en pause. Ja. Jeg har uh, hvad hedder det? Jeg ved ikke, er nogen af jer, der har prøvet den der VR Gun til Farpoint? Nej. Den er... Fantastisk, vil jeg lige sige, og tracking er tusind, tusind gange bedre end på almindelige Move Controller. Men, men øh, jeg ved ikke, hvorfor om det er det. Det er det virkelig. Altså, den, den tracker sygt godt. Men, øh, men bruger den? den mere end en Move Controller, eller bruger den kun én? Den bruger ikke engang en Move Controller, det er indbygget. No. Men den bruger også en, øh, en altså rund kugle, der er ligesom på Move Controller. Ja, okay. Så er det er lidt mærkeligt, men, men den tracker rigtig godt. Uh, point being, der er også udkommet nogle andre spil til den, og der prøvede jeg det spil, der hedder Arizona Sun, som havde fået rigtig god anmeldelse og skulle være rigtig godt til Vive, men der fik jeg min første VR-syge oplevelse, og jeg havde det faktisk så dårligt, at jeg syg i flere dage efter, uh, oh Det var ret sindssygt. Jeg kastede op og havde sindssygt ondt i hovedet, og det var efter at have spillet det, jeg tror, jeg spillede det i 20 minutter, men der var bare et eller andet ved det spil, som simpelthen føles off, og det endte faktisk også med, at de måtte uh, trække det tilbage, og det er ikke blevet udgivet igen, fordi at der var så mange, der syge, fordi der var et eller andet fuldstændig i vejen i forhold til den måde, man bevægede sig på, og så hvordan det var i spillet. Og det var sådan en lille bitte ting, men det fuckede åbenbart sådan helt automatisk, bare med folks hjerne i sådan en grad, at langt de fleste besyger at spille det, og derfor så kunne de simpelthen ikke have det på Playstation mere. Mm. <laughs> det er da ret sindssygt. Øh, så der har jeg virkelig også prøvet det. Hvad den der VR-syg, men det er så den eneste gang, ellers så tror jeg, jeg har gynget nok til at, kunne, <går> til at kunne begive mig i de fleste spil. Resident Evil 7 spillet jeg igennem i VR, faktisk. Mm. Det var sådan, mm. jeg oplevede det. Det var helt vildt fedt. Det er helt sindssygt. Hey, skal vi lige se, nu er der lige kommet et par kommentarer. Nils Bakke, han siger, Der er bevist et interessant VR-spil, som minder lidt af London Heist, og det har vi sådan set snakket om. Det var det med de fede Move-controller. Hasman siger, hvad er bedst, brun eller hvid sovs? Og så siger en hej drenge. Okay, <laughs> med, hvad er bedst? Det kommer ind på, hvad ikke, den hvad brune sovs er lavet af, af, og hvad den hvide sovs er lavet af. Ja. Om den er lavet af brun eller hvide mennesker. <laughs> øh... Og nedskolen. <laughs> de er lige gode, ja. <laughs> øh, de Kan de man prøve at gå til Paranormal-spillet? Haha, dig, Ghost. Ej, det kan man ikke <laughs> Jeg har faktisk prøvet det at Paranormal Activity Ja, hvad synes du? Vi synes også, det, det er scary Altså det, det gør det jo lige ekstra At man er i VR Whatever mm. det er Så er det bare sådan ubehageligt Lyme det sammen næsten Selvom man går yeah. uh -huh. ikke rigtigt. Men, men så Det er ruthless Jeg begyndte sådan lidt at Der kommer et, et jumpscary Men tid når der er vindt En bomse, hvor du så går Ind i det der mørke rum, Hvor der er en pejsen ikke? Hvor det så smækker Det er random generated Nå. Det er ikke sikkert, det er ikke alt, det, det har jeg ikke fået, det jumpscare. Kan du kunne kunne du, du gå derinde så? Eller var døren så bare... Ikke altså ud, jeg der? fandt det der bamse, men jeg ikke der var ikke noget jumpscare. Nå, men var det der, der kunne gå ud igen, ude i forien? Øh, jamen var den ikke... Altså jeg fandt det der bamse en sådan skab. Ned forinden, altså den der, man skal finde til bogen, ikke? Nå, det er den, man skal finde til. Nej, men øhm, du, hvis, du, hvis du går ind i det rum, hvor der er barrikaderet for sådan der... Så står, ja. sådan, så står der sådan... En bamse. Den bamse, du snakker om, det er sådan en dukke. Nå, den der klovene... Ah, jo, du, kan, du kan smadre. Ja. Jeg tror bare, det er en bomse, bomse, bomse. Okay, det kan jeg være at viste. Bamse, bamse. Mange bomse. gange har vi sagt bamse inden for de sidste minutter Men så når, når du går derind, så åbner den døren nede i forjen, du ved der, hvor du går ind. Hvor der er trappopgangen. Det er ikke det. Okay, det er... Mm, okay. Overhovedet ikke men bare det, du okay. siger der. Men... Okay, men så er der nemlig en anden sådan en skyddør, der åbner sig. Hvor, hvor du, du ved, når du kommer ind af hoveddøren, ikke, så til højre er sådan en glasdør. Ja, der er sådan en låst skyde ja. Hvor du kan se sådan en pejs inden. Yeah. Den dør den åbner sig en lille smule på klem, når du har været i en anden rum. Og så yeah. du kommer du hen til så smækker den sig, og så ser du sådan skyggen af barneluft i Sjælland. Det tror jeg Det tror jeg altså ikke skidt for mig. Nå okay. Må jeg hvad, alle sige. Men det job skal virkelig ikke helt på mig. Og så, til at starte med, var der også meget, meget stressende, at man kan høre ens åndedræt og banken fra hjertet og sådan noget. Men det begynder sådan lidt at aftage, fordi det bare bliver med og så kom der så et tidspunkt, hvor board en en så døde lyden ville mig, og det første jeg først, troede, at det var bevidst fra deres side, at det var helt at stille, for det var lige efter at jeg havde set det der hvor man så, at så en dame gå forbi op ved trappen. Nå no, ja, yeah, okay. og er. okay. Det er er ikke der er ikke er det banken i plastisen, værd udgaven. Mm. No. Men så blev jeg sådan helt stresset over at nu blev det helt stille ikke, fordi så tænkte jeg, nu bygger de op til jumpskær Hvad sker der nu? Og så gik jeg bare sådan oh, okay, nu er det hyggelig igen. Nu er det hyggelig igen. Nu er det hyggelig ja, ja. Og så fandt jeg ud af, at lyden var egentlig bare gå i stykker, så. <laughs> okay, det er ret <laughs> Så der kom slet ikke noget lyd Og så spillede jeg sådan videre Ikke 10 minutter Men det, det er ødelaget Det er der er på Der slet ikke var lyd Du ved, så kan man bare været frem Så nå, okay der der. Huff, Det er ikke ja, okay. en bug Det er en feature okay. ja. Det var en feature I starten var det en feature Der vidste ja, det var ja. effektivt Snød ja, ja. Så. Men Lasse han skriver At øh, jeg kun har spillet det i 5 minutter Det passer faktisk ikke jeg, jeg, jeg har spillet det med nogle venner Og vi er kommet okay langt efter efterhånd Men vi spiller det kun I sådan 10 minutter gange Fordi folk tør ikke spille det <laughs> <laughs> det er fedt Et sidste spørgsmål Ja, vi Du måske, du også vi kommer ind på Han spørg om vi har planer om at tage til Comic-Con Jeg ja, har Jeg håber, vi kan gøre det med game test Vi har prøvet at få det op stå sidste år, men der fik vi ikke noget svar fra dem Det kunne være fedt Jeg synes, vi skal gøre det Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke tage til Comic-Con? Lad os lave en uh, Et hashtag Games test to Comic-Con Gamergate 18. What? Yes. Det, øh, det skal da nok gå galt. Det vil, det vil godt. Øh... Jeg laver det lige i kommentarfeltet. GAMETEST! Nej lad være med det, lad være Comic Con. <laughs> Gate, 18. Og så 0102 Det er min fødselsdato. Til alle jer derude, så havde jeg, jeg ikke det her at gøre. Okay. Så er vi fandme klar. Det er det, der sker. Hvis det der bliver spammed <laughs> 10 gange på... Twitter, så tager Mathias <laughs> Ja for helvede, og jeg tager af sted uanset noget. <laughs> Goddammit Mathias, <laughs> skal du ikke afsløre? slå? der. Ja. <laughs> men øh, jeg tænker på grund af, så nu er der ikke lige flere spørgsmål. Mm. Ja, lad os gør det. Jeg fik svaret på alt, alle de spørgsmål, men øh, tak fordi ja. du var med. Det var hyggeligt. Jeg har også gæster. Ja, men ja, rigtig hyggeligt. gæster, okay. Ja, jeg har gæster. Okay. Vi, vi fejrede 150 med manære. Ja. Yay. Hey. Og jeg var dag ædru dengang.